De végig úgy is, mondom kézben másra matatok, de hallgatlak titeket végig, tehát ez lesz a háttérzene, csak, csak valószínű, nem fogok olyan szinten beleszövegelni, hogy szoktam. Jól van. Jó? Jól, Jól van. Állap, rendben. Bálint is illegalitásban van, hogy a, a, csak a képedet nem mutatod, rendben van. Jó, az az ing. Bálint, tetszik nekem az a csikos ing, teljesen jó. Ja, de figyelj, te megzavarsz bennünket, mert hosszú csukos, és inges ütlenek keres csikos póló. Most mi van? Ez itt nem lesz jó, ne haragudj. Ráadásul a színek közel is vannak egymáshoz, hogy igen. Azt hittem, hogy megzavarodok most, mi történt? Ikeás póló, ez, ez az Ikeás póló? Nem a, a képen, ami van. mindegy, ez már régi kép nagyon. De ez is Ikeás, nem? Ez is a kék-sárga, jó, nem? nem. nem? Uh -huh. Itt van, megjött Mérő Mátyás is. Szerbusz Mátyás. Jó, csi. Szia! Oké, okay. gyűlünk, jó? És aztán, mikor már összegyűltünk, akkor elkezdjük, jó? Itt fontos szereplőket azért beváron, minden, az összes szereplőt, aki, akinek a témájáról lesz szó, mindenképpen. Egyet biztosan szeretnék mondani, a sorrendet szerintem előre már le is zsírosztuk. Szerbusz, Juli! Kéri, Juli! Csak köszönök neked, jó? Bó is, akkor tudom, hogy vetted. Oké, okay. okay, jó van nem akkor nem nem rendben vagyunk, vagyunk. Bevárom mindenkit Mátyás, jó? Rendben? Jó hát most, oké okay, rendben van. Na nézzük akkor. Mi ez a hang? Valami morzé? ja? Jó, nem baj. Valahol, valahol mi sem van hatóra, akkor vagy szoktak úgy általában. Hát, meg minden dolog fenneketlen, lehet. Fenneketlen tónap, fog uh -huh. Majd azért szeretném kérni a műsor során, ugye lehet használni a control d billentyűt, ami a ki és a bekapcsolását jelenti a mikrofonoknak. Amit azért mindenki számára hadajáljak, jó? És akkor a háttérzajok minimalizálódnak. Rendben? Közben megérkezett egy újabb kedves vendég. Szilaj Péterné, ugye? Üdvözlöm. Halló? Egy borintás és akkor értjük, hogy jelen van. Most egy mozdulatlan képet látok. Jó napot, kívánok, jó estét. Nem tudom, tegeződünk, Én Nekem nem, nem esik nehezemre a magázódás, de nehezebb, hogyha egyszerűsítették a tegezést. Jó, rendben? Jó, köszönöm. Én köszönöm. És itt van Ákos is, Péter Fiferi is, Herbert Vera is. Három másodperc is kezdünk. Szerbusz Vera. Szerbustak. Én, én nagyon röviden szeretnék tényleg valami dolgom támad, most nem ilyen, de, de, de hogy túlesni a beszélgetésünkbe, a ki kéne kapcsolódni ebben. Jó, Feri, erről beszéltünk is, vagy én ma fogom Fát, is mondani. Én mindenkit köszöntök. Na, nagyon jó. Nagyon jó. Várjuk még, hát itt a brülledítet például nem tudom el, anik nem hát. tudok elkezdeni, jön az edit, remélem. Őt. Hú. Ilyen jó új arcokat lát, látni Így Mátyát van. Így van. Köszönöm a Mátyást is. Így van. Csak hogy szólítsuk Csillai Péternét? Mi, mi a, hogy, mert egész nevet nem szoktunk. Én Csilla vagyok, nem hogy Péternének hívjatok. Jó, rendben van Csilla. Oké, okay, csak... Nagyon beszélgettünk egyszer egy pályát. Jó, rendben van. Igen, igen. Jó. Megpróbálom átírni a nevemet, még nem használtam sosem ezt a platformot, de mindjárt. Tudod, hogy hogy kell? Húha! Ezt majd az Editnek meg kéne mondani, mert időnként ő meg Máté szokott lenni, ami nem biztos, hogy helyes. Úgyhogy... Jó. Jó. Várunk még egy kicsit Editet mindenképpen szeretném bevárni, azt hiszem az összes szereplő, itt van azért a, az összes fontos szereplő. a Már... azért, hogy én valójában majdnem lemondtam, tehát tényleg valami sürgős. Nem Feri, te leszel, az lesz a javaslatom is, ha mindenki hozzájárul, mindenki hozzájárul, te leszel az első, jó? Jó, de nem is csak azt, hanem a mielőbbi mi kezdést én szeretném egy kicsit hozzá. Még az editet be akarom várni. Szerbusz Máté. És mit tudjuk, hol van a másik Márkus Máté, nem tudod? Nem, nem hallom a hangodat. Ctrl d ilyenkor. Régen, régen, ja, de most nem... Tökéletes, köszönöm hát, szépen. Hát, nem na de mi vagyunk, el vagyunk, mi halmozom a Márkus Mátékkal, mi kettővel is rendelkezünk, úgyhogy csak várom a másik Márkus Mátét. Uh -huh. Addig hadd kérdezem, Á Ákos, van-e olyan dolog, ami közérdeklédése számot tartó addig is? Kezdésként. Különösebben nincs most... Uh... Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy itt a hétvéggel elég sok ilyen műsorütközés volt. Elég sok minden nem akkor ment le, amikor le kellett volna menni. emberek furamódon módon átírták. A Viktor ja. például jelezte, hogy a, a mindenki joga, az pont az ő ismétése helyén ment le. Ugyanakkor a Vera kiütötte a... Élő Legenda című műsort, a Betty véletlenül 15 órára töltötte fel a 13 órára szánt műsort. Tehát volt egy hatalmas nagy kavarodás, ami nem hmm. nagyon szokott általában előfordulni, de most így. Tehát teendőnk ezzel nincs, tehát korrigáljuk valahogy tólag. Akos, lehet, hogy erre vissza kellene térnünk, és egy ilyen professzorinosebb helyzetben jó lenne, hogyha minden nap lenne valaki, aki a bekészített műsorokat csekkelhetné, mert ez egy professzorinosebb helyzetben működne. Mert mindenki tévedhet, és azt gondolom, aki beküldte, az is... És mindenki megbocsátható mindenkinek a tette Ebből az értelemben, de ne sérüljenek akkor a műsorok. Tehát kellene egy szűrő, de még azt nem nagyon tudom, hogy hogyan. De mindenképpen jó lenne, nem? Hát igen, ugye az a trükk, mi azt fogtuk ellenőrizni, hogy megvan-e a műsor. Most minden műsor meg volt, csak a műsorok mögött nem az állt, aminek ott valójában lehet. Értem. Na ezért a jövő héten hétfőn talán lehetne ezzel kezdenünk, jó? A hétfőn az offline-on, és akkor egy kicsit erről beszélhetünk, jó? Én azt hiszem, nem várok tovább, mert az edit jön, ha jön, elkezdenénk, és akkor kezdjük el, jó? Mindenképpen nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és azt mondom, hogy ez a... Sorozat most már elég régóta tart a civil rádióban, régóta ez most már hónapokat jelent, amikor egymás műsorai kezdünk beszélgetni, és ezek rettetesen fontosak szerintem, mert egyrészt sokkal többet tudunk meg az egymás műsorairól, kiváltképpen a, a, a, a, ugyanakkor az, hogy nagyon sokat tanulhatunk egymástól. Azok a kisebb nagyobb beszélgetés elemek, amikor ilyen kisebb fordulatokat látunk, az messze menő következtetéseket vonhat, vihet vissza a saját műsorainkra, Ezért nagyon fontos. Kettő pedig az is, hogy aki ezt végigülte, azt láthatja, hogy mennyire változatos és mennyire izgalmas a civil rádió, hogy ha ezeket a műsorokat mindenki hallgatná, tehát érdemes a hallgatókat joginkább bombázni, hogy nem rossz ez a civil rádió, ha egyébként össze tudjuk kapni magunkat. Tehát azt mondom, hogy mindenképpen tanulságos ez a dolog, és én szeretném is, ha így is maradna. Még technikailag egy dolog vagy kettő. Mindig a, a, meg eldöntjük most, hogy milyen sorrendben, itt javasolnám, majd a Péter Feferi lenne az első, aztán utána Goranga, és aztán a happy endként a Viktoré. De, de emellett az is, hogy ha valaki szerepel, ő tulajdonképpen mindig állandó reflexiós lehetősége rendelkezik. Mindenki más pedig tegye az arca elé a kezét, és akkor érzem, hogy az jelentkezésnek hívják, és szót kap. Mindenki szót kap. És tulajdonképpen ebben az értelemben minden rendkül jól fog működni, ha ezt így csináljuk. Rendben? De ezt ma megszoktuk, csak azoknak mondom, akik viszonylag friss ekkében az egész történetben. Még mielőtt elkezenik van-e valakinek valami még, valami érdemi, valami olyan dolog, amit el akar mondani? Elfogadható az a sorrend, amit az előbb mondtam, a Péter Viferi műsora utána a Goranga és a... Oké, okay. köszönöm szépen! Akkor azzal kezdenénk, ami a legelőször a Péter Fiferi műsora. Péter Fiferi egy rövidebb, 117 perces interjút javasolt ide, és volt egy oka, amiért ide javasolt. Azért megkérdezem legelőször, Feri, miért javasoltad ezt az egész dolgot? Mert arról beszéltünk, hogy úgy is beszélhetünk a műsorokról, hogy valakinek van valam valamilyen szempontja, kérdése, érdeklődése, valamilyen bizonytalanság, amit a segítségünkkel szeretne feloldani. Feri, tied! Hát, nem, egy, egy, már nem emlékszem pontosan arra a környezetre, amit akkor mondtam, de az volt a nehézségem, hogy, hogy egyik oldalról egy nagyon egy vészhelyzetű interjú volt, ami, ami a, nagyon nehezen hagyta, hogy objektíven tudjunk egy helyzetről beszélni egy ilyen, olyan, tehát olyan szituációba csöppent a beszélgetés, amikor épp veszélybe volt, vagy akcióba volt a, a az interjú alanyom. Másrészt meg, meg azt érzékeltem, hogy ő, ő ebben a felfűtött állapotban nagyon erősen mondhatom, hogy egy oldalon látja a dolgot, de ez lenne. Tehát nagyon szélsőségesen vagy torzan lát és nem tudtam, hogy hogy lehet ebben valami ellenpontot képezni, és ezzel küzdöttem magamban. Ráadásul még egy probléma volt, hogy hogy ez a lány, ezt én nem tudtam korábban, hogy mostanában lett az Egyeset elnöke, és nem tudott egy csomó minden, hát én sokkal többet tudtam a régi dolgokról, és az meg olyan rosszul vette ki magát, hogy, hogy nem is tudja, hogy mi a helyzetet oponája oponálja, vagy amúgy az önkormányzatot, tehát hogy kellett a háttért, meg egy úgy éreztem. Na ennyi a hogy egy húzza helyzet volt, gondoltam, hogy akkor aztán, uh -huh. ha itt valami ebből Köszönöm szépen, és akkor várom az észrevételeket mindenképpen. Apró megjelzésem, ilyenkor az edit szokott legelőször beszélni. Csak a, tra a tradíció az hagyomány nálunk, hogy ezt mondjam olyan kedvenc köszhelyemmel vagy képzavarral. Uh -huh. Nos. Vera, Vera, figyelek! Control D-nes és akkor hallunk. Mert ha benyomod a Control D-t. Még nem hallunk. Még most se hallunk. De remélem fogunk. Most se. Most se nem. A kutya A csudába is. Tabletről jössz. Kattintani is lehet, kattintani is lehet. Mária, a, a tabletről másképpen működik a dolog, tehát le kell jönnöd a kurzorral valahogyan a, az oldal aljára, és ott fogsz látni egy piros színű gombot. Csak nem tudsz lejönni az oldal aljára. Ugye? Van valaki tabletről? Segítsetek. Aha. Ajjaj. Aha. Uh Telefon! De, de fog telefonálni Szabó András. Jó, jöhet! Jöhet, és akkor én ezt kihangosítom. Ki. Rendben. Várom. Elnézést, az ilyen technikai intermedzőr mindenkitől, ez sajnos benne van az életben. Várom. Megvan a számom, Vera? Megvan? Már meg is van. Szevaszveró, szia! Na szóval az a helyz... Mondjad! Ugyanaz, mint múltkor... azt írja ki, hogy a rendszerbeállaltások alapján a mikrofon némítve van. És én hiába oldom fel, ott van alul a mikrofon... Mm. Egy, egy ilyen át vonallal, ugye? de hiába nyomogatom, nem csinál semmit. Vera, értjük a dolgot, az a helyzet, hogy tudunk-e a témához kapcsolódni, nem tudunk más, múltkor is így csináltuk. Tud... Igen, igen. Figyelek. Na, a... Tehát azt mondom, hogy ez a téma nagyon távol van tőlem, de mégis annyira átlátható volt, hallgatható volt, és teljesen a témában voltam. Na, szóval ez a legléneges, és igen, a felvezetés, ahogy az edit szoktak kérni az is tökéletes volt, a, a bezárása a témának az összefogás. úgyhogy mindennel meg voltam el, Na de hát ez nem véletlen, mert ugye harcosok vagyunk már mind a kettő. Úgyhogy gratulálok, és ha tényleg tudsz valami fejleményt, akkor várjuk. Ennyi. Köszönöm szépen, Vera, és hogyha hívjál újra, vagy esetleg tartjuk von vonalba? Tartsuk? Nem, ne teszem. Jó, és a hordod, akkor hívsz engem, rendben? Oké, okay, okay. köszönöm. Várom a észrevételeket, megoldjuk ezt technikailag, látjátok, nem egy probléma ez, tökéletes. Figyelek, mert kaptál ismerést Feri, szóval ilyen módon, de gondolom, észrevételek még kellenek ehhez az egész történethez. Uh -huh. Zsolt Péter, tessék! Nagyon rövid leszek. Én nem osztom a felének az aggodalmát, mert szerintem nagyon fegyelmezett volt a tiportalan hölgy. Itt Én ma azon csodálkoztam, hogy ilyen vészhelyzetben van, és mégis az első 8 percben összefoglalta neked az egész szeddigieket, nem is neked, hanem a hallgatóknak, tehát képeket és aztán úgy mélyült el a dolog, hogy közben ő itt akciózna, mert a gázrobbanás veszély is fönn volt. Tönnál ez szerintem, rit ritkán történik ilyen, hogy, hogy valaki riporterként elkapjon egy ilyet. Úgyhogy ez én örülnék, a több ilyet lenne. Uh -huh. a Köszönöm szépen, Péter! Mások? Fielek! É, Ákos? Amikor a Feri így mondta, hogy milyen hibákat lát benne, akkor nagyjából egyet értek vele, <gül> hogy én is ezeket észleltem hibaként. Tehát egyrészt nagyon nehéz ezzel a dologgal foglalkozni, pláne a Feri-nek, mert hogy nagyon sok interjú készült itt nálunk, nála is, és hogy a hallgatót hol helyezzük be ebbe a történetbe, az elég nehéz, és nyilván össze is kell foglalni az elején, amit nagyon jól megtesznek, ez egy nagyon információkkal teletűzelt felvezetés. Igen, én is azt érzem, hogy a Feri sokkal többet tud róla, és sokkal többet mond, mint maga az intervjú és ez kicsit egy ilyen fura hülye helyzetet teremt. Hát jobb lett volna, hogyha ez nem így történik, de hát ennek akkor így kellett történnie. Én is ezt az akcióhelyzetet lehet, hogy valahogy ilyen riportosítottam volna, vagy ilyen jobban belemegyek, hogy most hol állsz, vagy most mi történik akkor ott körödöttet. Lehetett volna ezzel még így játszani. Nem tudjuk persze, hogy hogyan tudta volna ezt az interjúval annyit kihozni. Ami nekem mondjuk itt de hát nem lehet 15 percből belepréselni, meg lehet, hogy egy órába bele lehet vinni azt, de engem mindig nagyon izgat, hogy például ő mit válaszolna arra, tehát egy kicsit ilyen szociálpolitika felé elvinni, hogy egyébként a Kontúrnak mik a megoldási javaslatai erre az egész helyzetet, ők mit tennének, ezzel úgy elmennek az önkormányzathoz, és az önkormányzat miért nem tárgyaló partner, tehát miért nem akarja senki ezeket meghallgatni, és az is egy ilyen érdekes helyzet nem, hogy tudom, hogy ez egy nagyon bosszantú gócpont. Tehát aki mondjuk ott lakik a Hős utca környékén, vagy jár az egyes villamosra, az ugye elszenvedi. Tehát nagyon nehéz empatikus lenni, mert ez egy komoly gócpont, miközben a problémát teljes mértében lehet érteni. Hogy mondjuk a környező utcákban lakók hogyan gondolnak erről, akik nagyon örülnek annak, hogy ez így végül elkerül onnan. De hát... Hogy, hogy milyen, milyen módon és milyen megoldások, És lehet, hogy egy picit így belevittem on, hogy ti, mint kontúr, mit javasolnátok? Hmm. Tudom, hogyan lehet ezt megoldani? Köszönöm, Ákos, figyelek, kezeket nézek, és lassan, lassan én is megszólalok majd. Gyuri, jelentkeztél, vagy csak egy sluk volt? Nem, nem, Sluk volt. Nem. A Ferén, értem az a zavarodat, azért is kettős dolog jut eszembe. részt ez a téma, a hősutcai téma részben mindenkelőtt valamennyire ismert. Tehát olyan hogy nagyon kevés ember van, aki szinte semmit nem tud a Hősúcáról. És amit az előbbépet nem tudom, melyik kötök mondta, hogy, hogy nálunk többféle módon szerepel is az interjúban, sokféle módon. Nagyon nehéz ilyen szempontból sűríteni. Nekem tetszett az az ez expozíció, amit ugyan nem mondott mindenki konkrétan ki, hogy valamire kell rendezni ilyenkor az interjút. Az is egy érdekes dolog, hogy a, ez a Zsuzsa nevű hölgy, ugye, először most lett egyesítő elnök egy ilyen kritikus helyzetben, hogy vajon miért tette. Ez is érdekelne engem, hogyha én, ha ez az apropója az interjúnak. A másik apropó megjelentette a Zsolt Péter mondta az előbb, hogy például a robbanás veszélye van. Az is egy indítás annak a dolognak egy rövid interjúnál, amiért indokolt róla beszélni. Tehát, hogy miért indokolt a dologról beszélni, ez az egyik dolog, akkor kicsit rendezettebb lehetett volna a történet. Másik pedig baromi nehéz egy ilyen nagy lélegzetű témánál sűríteni hogy mi igazából a kiemelkedő. Itt is megjelent az előbb a hozzászólásokban az, hogy talán a, milyen az önkormányzat magatartása. Például hol vannak a szociális munkásai, akiket ő fizet most ebben az egész történetben. Tehát valamilyen fajta struktúra hiányzott ebből az egész történetben, és azt éreztem nálad. Másrészt annak a küzdelmét, hogy hogyan lehet rendesen bemutatni azt a mindenki számára. Tehát úgy szoktam ezt mondani, hogy az előzetes ismeretbeszámítás megvan. Tehát mennyit tudnak előzetesen az emberek erről, nem egyforma. Hogyan lehet ezt sűríteni lényegesen, hogy mi ebből a dologból az ok? Ez általában akkor érdekes, hogyha valamivel kezdesz. Ha hát a gázrobbanásra fókusz, akkor annak a kontextusában kéne keresni a felelősöket vagy a felelősök hiányát. Pont, tehát közben várom a kezeket. Uh -huh. Jó, de nem akarok végigszabadkozni, de hogy, hogy én nekem volt egy határozott téma, ami miatt hívta őket, hogy gázrobbanásán erre nem lehetett készülni, mert ezt én abban a tudtam meg, miközben a Felinél voltunk a hat interjúnak, és hogyha arról van szó, hogy fölveszek egy interjút, aztán majd megvágom, oké, de közben a, ez egy magazin műsor volt, amiben ott sorakozott a többi további műsor is, tehát lehetett egy picit nyújtani, de azt már 10 per 15 lett talán, nagyon előző, de nem lehetett magam is azon szabadkoztam, hogy belemenyeke, olyan kérdésbe, egyáltalán az egyik fő kérdésről nem is beszéltünk már emiatt, hogy, a, hogy az, a, az ATV milyen baromságot készít, csinálta ezzel, csak éppen, hogy megemlítettük. Tehát, hogy, hogy kényszerhelyzetek közben voltunk élőben, nem pedig egy felvett interjú, ahol ez, de hát ettől még minden fontos, amit mondtok, tehát nem elhárítani akarom, csak a helyzetet érezjétek, hogy nem voltam mindenben döntési helyzetben, illetve hát volt egy plusz döntési helyzet, hogy és közben ott áll a további műsor hát. Ferin, én se számon kértem tőle, csak mondtam egy szempont. Szem szem és Gerő, Péter, Bez... és igen, tudom. Péter, tied. Csak kontrolldénes. Uh -huh. Igen, igen, megtaláltam. Az egyik, amit én is mondani akartam, hogy vegyük figyelembe, hogy Feri menet közben kapott egy olyan információt, amelyik az egész műsor tematizálta, a Gormányzakász Ropparás ügy. Negyed órában szerint... még köztünk szólva egy picit, lehet, hogy el volt túlozva az izgalmi állapottól, tehát ez is a realitási nehézség, amit nem tudtam megérni, a, Akit meghátítom. éppen folytogatnak, attól nem várhatod el, hogy átszellemű gyugalommal beszéljen róla. <gül> ez így van. Én álmulok azon, nem is akarom, de nem is tudnám azt megcsinálni, amit te csináltál, hogy olyan majdhogy nem kedélyesen Beszélt az egészről, beleértve azt is, hogy itt András azt mondja, meg más is mondta, hogy az önkormányzat viselkedések, itt nem csak arról van szó, hogy az önkormányzat nem törődő módon viselkedik, hanem mintha szándékosan nehezíteni a helyzetet. Ez olyan mértékben felháborító, hogy el vagyok képetve ezen a riportnak a ehhez képest higgadt hangulatá. Uh -huh. uh -huh. Én nem kérdeztem volna, hogy jól értem, hogy itt arról van szó, hogy akik segíteni jönnek, azok növelték a veszélyt. Uh -huh. Uh -huh. Úgyhogy nagyon becsülöm, a távolból ámulva tisztelem a higgadságonat uh -huh. felé. És nagyon tartottam ezt a negyed órát. Köszönöm. Köszönöm, Péter. Mások? Viktor, te meg akarsz szólalni? Mert be van kapcsolva a mikrofonod. Én nem, én csak nem a gépen szoktam elnémítani, hanem én nekem van némitogomba, amikor... Megértettem, köszönöm, csak... Most meg megint. Figyelek, mások. Gyuri? Hát én, én ahhoz kapcsolódnék, amit az átkos elkezdett mondani, hogy riportszerű dologgá kezdett volna válni ez az egész anyag, de azért a Feri ellenállt, nehogy mégis rekord legyen belőle. Aha. Tehát uh, én egy, egy kihagyott lehetőségnek érzem ezt az anyagot. Uh, nagyon ritka uh, uh, olyan pillanat volt ez az életünkben, amikor valóban egy uh, interjú helyzetbe egyszer csak elkezd történni valami, egyszer csak. Valami van a háttérben, amit nem, nem látunk, nem tudunk, de azt tudjuk, hogy valami zajlik. Uh -huh. Mondom újra, hogy, hogy hihetetlenül ritka pillanat, és ez itt nem, nem lett kihasználva igazából. Tehát én szerintem ilyenkor a műsorvezetőnek az a feladata, utána menjen annak, hogy mit történik. Éppen az hogyan az emberek, akik ott vannak. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy ezt könnyű lett volna ezzel a riportalannyal átadatni, de sokkal jobban meg kellett volna próbálni a Ferinek ahhoz, hogy ez egy olyan anyagá váljon, ami ami Ó, nem a, nem a, ö, ennek a hölgynek a, az előéletéről, meg nem arról, hogy ő hogy került bele ebbe az alapítványba, és ott mit csinál, hanem valami egészen mássá válhatott volna a dolog. Uh -huh. Szerintem ez kimaradt. Uh -huh. Köszönöm szépen Gyuri! Figyelek! Bálint! Igen, igazából én is... Ezt, ezt szeretem volna alapvetően mondani, mint a Gyuri, hogy én is úgy éreztem, hogy mikor ott mondta az interjúrani, hogy most itt vagyok a Hős utcában. A Feri utána nem kérdezett rá, de utána pár kérdése van rébb, az interjúrani magától elkezdte mondani. És ugye bennem még itt ehhez kapcsolatban még az a kérdés is így felvetődött, hogy, hogy vajon így műsorvezetőként, mondjuk ha én ott lettem volna, hogy mennyire udvarias, vagy mennyire udvariatlan dolog, hogy most rákérdezzek, hogy és egyébként miért vagy ott, mit csinálsz ott, mert... Persze érdekel, meg én is azt mondom, hogy egy kihagyott lehetőség nem rákérdezni, másfél meg azt nem tudom mondjuk megítélni, hogy hívesen beszéle róla, vagy, vagy önügyet intéz, amit nem mondanál, szóval, de nem ez is egy kérdés volt, hogy, hogy udvarias dolog-e ilyenkor rákérdezni van. Uh -huh. Igen, köszönöm. Szerintem I nem kell azon gondolkodni, hogy udvarias dolog-e. Ha ebbe a helyzetbe kerül az ember, akkor nem szabad nem rákérdezni. Uh -huh. Tehát ö, ö, fel nem merüljön az agyadban, hogy, hogy ez udvariassági kérdés. Hát ö, ö, az a feladatunk, hogy tájékoztassunk, azért csináljuk az egészet, hogy tájékoztassunk. És ebben az esetben ez lett volna a, a fontos, hogy, hogy erről a helyzetről próbáljunk meg tájékoztatást adni, Sokkal kevésbé volt fontos, hogy a, éppen a, az ATV műsorában milyen hülyeséget mondtak, vagy sokkal kevésbé fontos, hogy megpróbáljuk általánosságban megbeszélni a Hős utcát. Az adott helyzetet ő, ő kell megbeszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyébként annyit hadd mondjak, hogy azért tetszik nekem ez a műsor, és ez a része a Hős utca mindenképpen, mert ő jobban hozza vissza, amit a civil rádióban egyébként is véle gondolni, hogy az emberek sorsa mennyire fontos. Tehát itt ezekben a helyzetekben meglehetősen csapda helyzetbe keveredetett csomó nehéz sorsú család, önmagában is az életük meglehetősen nehézkes, hogy fogalmazom, nagyon finoman, és ebbe az egész történetben olyan módon méltatlan helyzetbe kerültek rajtuk saját személyes okokunk kívül, hogy itt az a fontos, hogyha figyelemmel kísérjük az emberek sorsát, félig, meddig, ha erről beszélünk, ez a dolgunk is, civil rádióként. Úgy gondolom, hogy erről mindenképpen beszéljünk. Tehát az, amikor a civil rádióban többször beszélünk a Hős utcáról, ez nagyon rendjén való is, abból az értelemben is, hogy, hogy igenis az embereknek tudnia kell, hogy, hogy vannak nehéz helyzetben lévő emberek, akiknek segítségre van szükségük. És hogy ezt rendesen kéne kezelni mindenféle szempontból. Bocsánat, csak hogy kiszól belőlem, ha nem tudom kicsoda. Péter Mondjad, hogy... Még egy mondatot mondja mondjak én is. Persze, sokszor beszélünk a, a Hős utcáról. Nálunk is sokszor téma, és mint látható a médiában is különböző módon uh -huh. beszéltek róla. Éppen ezért szerintem nem szabad abból kiindulni, hogy a hallgató az tudja, hogy miről van szó. Nagyon is el kéne tömören néhány mondatban mondani az elején azt, hogy, hogy mi a fő gond ezen a helyen, és miért beszélünk egyáltalán róla, mert a hallgató ugyan hallott már róla, de hát a sem emlékszik pontosan, hogy mit mondtak, lehet, hogy épp azt a marhasságot hallotta a naplóban, ami félretájékoztatta őt, tehát igenis feladat az, hogy ilyenkor foglaljuk össze a dolgot. Köszönöm, Gyuri Feri! Hát egyrészt köszönöm, mert nagyon fontos, amiket mondtok, meg, meggondolandó, de az egy pár dolgot hagúnyak el, és nem védekezésként, csak hogy értsétek. Egyrészt, hát a leglején épp ez ettől is volt egy kicsit sok az én monologom, hogy mivel a lány nem foglalta össze elég tömören, meg én megpróbáltam összefoglalni, a, a, és elég sokat tudok a, a Hős utcágok, személyesen is voltam meg, hát sokszor foglalkoztam sorázában. Tehát egyrészt ez a szándék abszolút megvolt, hogy, hogy, hogy ne túl preci, vagy részletkérdésekkel, de az egész trendet lehessen érteni. A másik, hogy az dolgozott bennem, hogy azt biztosan tudtam, az elején is már sejtettem, de a beszélgetésben még inkább, hogy, hogy semmilyen egyensúlyozási esély nem lesz, hogy a másik fél, vagy, vagy a, az ő nézőpontjukon kívüli szempontot valahogy meg lehessen személyesíteni, és egy kicsit azen dolgoztam magam, hogy tudok-e én valamit ezügyben tenni, de ugyanakkor azt is tudom, hogy ez egy nagyon igazságtalan helyzet alapéban, tehát ezt persze, értetek. De ö, többször láttam őket adáson kívül is, és azt tudom, hogy, hogy nagyon rosszul kommunikálnak minden okuk megvan, vagy sok okuk megvan erre, de nagyon, -nagyon rosszul ó, kommunikálnak a, a hatalmi szereplőkkel. Itt abból indult a beszélgetés, hogy oda kiment egy önkormányzati képviselő, tehát egy mintát lehetett volna fölnagyítani, az volt bennem, hogy valahogy elkezdtek egy, elkezdődött egy párbeszéd, és azt megbeszélni, hogy a többiek vajon mérnem. Tehát volt valami, a másik fél megszólaltatásának esélye. Uh -huh. Ezen azt is láttam többször például ilyen élő mérce közvetítéseken, hogy elképesztően csapkodnak össze-vissza mondjuk egy önkormányzati meghallgatáson, amin, amihez minden magyarázat megvan az ő lelkiállapotukra, de nem tesz jót az ügynek, hogy hiányzik a minimális szolidaritás. Tehát, na mindegy, nem akar ebben belemenni, ráadásul az egyik fiú ott még tanítványom is közben, aki, aki, aki nem tudta elmondani, hogy nem lehet ilyen, Tehát el kell előre dönteni, hogy megszégyeníteni akarja a nézők előtt a vagy együttműködés szeretne kicsikarni a, az önkormányzati szerepelkül. Tehát tudtam, hogy nagyon rossz a kommunikáció jobb, és ez a lány most még ennél is egy picit uh, az indulata miatt féltem, hogy még rosszabbul fog kommunikálni. Uh -huh. De ez nem minden amit mondtatok, csak hogy, hogy arra, hogy ezt higattam, kibontsuk, hogy elkezdjem ezt az ott az otthoni helyzetről beszélni, ezt én ezért nem gondol, vagy ezért nem jutottam el eddig, de lehet, hogy kellett volna, mert mi attól féltem, hogy még szélsőségesebben egy, egy oldalúvá válik a beszélgetés. De félreértesz, én nem arról beszélek, hogy hígattam ki kéne bontani, én arról beszélek, hogy nagyon izgatottan részt kéne venni a dologban. Tehát ö, akkor vált volna ez a, a, az egész valami mássá, hogyha én, én rádióhallgatóként át tudtam volna élni azt, ami ott történik. És ebben neked kellett volna segíteni, hogy a, a riportalanyodon keresztül átélhetővé váljon ez a dolog. Nem higgadtam, rohadt izgatottan, félmondatokban, rosszul fogalmazva, de átélhetően. Köszönöm, Gyuri. Ezt én máshogy látom, de hát mindegy, az a jó, hogy nem mindenbe egyformán gondol. Helyes, oké. Okay. De mi az, mit látsz másképp? Hát az, hogyha ha te érzékelted, vagy ha te értetted, amit az ő mondani akartam, hogy, hogy egy nagyon picit, tehát a beszélgetésben és a beszélgetésünk javarészében hiányzik a, a, még egy harmadik fél, aki, akiről szó van, és hogy ez minél erőteljesebben kiszorul a harmadik fél jelenlétének, vagy képviseletének az esélyen, annál torzabba a, a, az a kép, amit mi festünk, és engem ez zavart, vagy zavar, és ebben emiatt nem akartam, hogy ő hogy ő esetleg ebbe a nagyon ö, sérült, most a pillanattól sérült helyzetében beleéli magát, és még hát, hogy nem, az objektivitásnak szerettem volna valami ír magját. De hát nem, tehát nyilván nem sikerült, hogyha ezt így lát. Nem tudom, hogy ez értető, de most nem tudom elmondani. Hát, persze, érthető, amit mondasz, az, azon gondolkodom, hogy, hogy helyesre. Tehát, hogy nem, nem, nem éppen az ellenkezőjét kellett volna ahhoz tenned, hogy ez a dolog másképpen folytatód. Hát, hogy, hát azt mondom, hogy lőjön a levegőben már, kedves, hát tudják, hogy van magánál fegyver. Hát, érted De nem, nem ebben a helyzetben, Objektíven meg, tehát itt, itt cselekvési helyzeteket kell neki talán kitalálni, vagy kierőszakolni. Vagy pedig a, a lakókat kell segíteni, hogy most azért is egy kicsit is és ők meg még váltam, de néhány perce miatt beszélni, beszéltünk, olasz viszkáról érkeztem ide, és felképesztően felkavaró az embernek, a, de nem kezdek bele ebbe, csak Jó. hogy, hogy ugyanez a helyzet, hogy, a, hogy, hogy, hogy egy oldalt látni, és egy oldalt hallani, ez a magyar média, és az engem egy kicsit már zavar. Oké, okay. hát a nektek segít például Gerő Péter, ebbe az értelemben, a diszkúd. Mondjad Gerő Péter! Azt akarom megjegyezni, hogy látszólag Péterfi Feri és Fogány Gyuri vitat hoznak. valójában a kérdés más, amire válaszolnak. Feri azt keresi, hogy hogy lehet ebben objektívnek lenni, Gyuri meg kifejti, hogy vannak helyzetek, amikor nem objektívnek kell lenni, hanem segíteni kell a hallgatót, hogy átéljen valamit, ami egyébként csillagászati távolságban van tőle. Kedves feri igazad van, kedves Gyuri igazad van. <tos> <tos> Neked napinak kellett volna és mi belgák hová álljunk. <tos> Oké. Okay. Na, figyelek. Ugorjunk. Ugorjunk? Akkor az a kérdésem, Péter Fiferi, hol vagy? Itt. Ja, jó, jó. Valakit eltűnt, a, ja, meg erő Péter tűnt el az előbb a képernyőről, nem tudom, itt van. Na mindegy. Ki esett hirtelen, de majd talán visszajön. Megjön. Megjön. Oké, okay. azt mondom, hogy akkor Feri, ennyi most ebben a pillanatban, ami erre a dologról történt. Nagyon egyet biztosan tudok hogy rövid interjú legalább akkora munkát jelent, mint egy hosszú beszélgetés a civil rádióban ami azért biztos azt is jelenti, hogy ebben az nagyon sokszor a bőség meg meglehetősen megnehezíti néha azt, hogy hogyan lehet sűrítenünk egy rövid interjúban, de van-e valami észrevételet gondolatod? Van-e valami leszú? Egy mondat erre a te mondatodra, hogy az interjút rövidíteni, és ezt minél minél plastikusabban, vagy hogy mondjam, kerekebben csinálni, ilyen esetben élőben még sokkal nehezebb, mintha egyébként fölveszem és majd jól megvágom. Tehát, hogy itt egy élő volt, ami tele volt közben számomra is meglepetéssel, amit esetleg kezelni se tudtam. És amivel most őszintén mondom nektek hogy egy kicsit még gyanú is volt, hogy, hogy egy-két pillanatban nem túlreagált-e a, a részéről éppen az előéletük ismerete miatt, de nem akarom a, ezt a bogarat tenni az mm -hmm. mert egyébként nagyon fontos szempontak, úgyhogy én köszönöm ennyi. Matyai, te meghallgattad ezt az anyagot? Volt, volt rám oldott. Az a helyzet, hogy meg akartam nem. hallgatni, mert majd jöttem fel Krisztabődvől Budapestre, és valami nem olyan csak. bonyolult módon lehetett volna meghallgatni, ilyen-olyan, a telefonon mindenféleket kérdezett, és jó, oké, okay, nem. De azért... De utólag meg akarom hallgatni, igen? Nem keresztkérdés volt, csak kiráncsi lettem volna a véleményedre. Jó. Jó, köszönöm, én meg én is, én is kíváncsi lettem volna, de majd... A de... reményem az van. Jó. <laughs> Ez nekem ezzel kapcsolatban kétségeim sincsenek. hogy. Vagy... <laughs> Hat kérdezem, akkor Feri, lezártuk, rendben van? Igen, igen, muszáj lenne elmennem itt, ilyen mindenféle... Nem csak a, kell, nem, nem feltétlenül kellemes ügyek miatt muszájról. Feri, a... mindenképpen érezz jól magad a valami, és sajnálom, hogy nem marad itt, mert a véleményed a többiekkel kapcsolatosan most különösen érdekes lenne, de ami késik, az késik. Körülbelül ennyi. Ami a késik, az eljön. Igen. Így van. Köszönöm mindenkit, és köszönöm a figyelmeteket, hogy belehallgattatok, Jó. ott vagy a hogy miről viten. Köszönöm szépen, szia Feri, és köszönjük. Ja, és akkor ja. ö, vegyünk egy nagy levegőt, és fordulunk. Ez egy egészen más típusú témá, amivel most fogunk foglalkozni, egyrészt 57 perc, szemben az előbbi 1 perccel. másrészt időben is kicsit korábbi volt, az is ide tartozik, és ez egy három és egy műsorvezető részvételett négy fős kis beszélgetésről van szó. és A hátterében pedig tulajdonképpen egy olyan esemény volt, ami a Charlie Eddo szerketőség kapcsán történt drámai, keserű történeteknek a, az volt a kiinduló pont, de nem is tudom, hogy az volt -e igazán a kiinduló pont. Mielőtt bárki bármilyen módon beszélne róla, mátyás akarsz-e valamit még elé? Nem, a műsor magáig beszél, aki meghallgatta. Jó, jó. Jó, meghallgattuk. Gondolom mindenki, aki itt van, meghallgatta, és várom az észrevételeket. akkor én megteszem az első észregétert, jó? Helyes, Figyeljen. megint meghallgattam természetesen, és arra jutottam, hogy sajnos ez 5 éves műsor, és ugyanolyan aktuális. Ugyanolyan aktuális. A régi hír, hogy a Charlie Hebdo újra kinyomtatja ezeket az izéket. Így van. Hát hiába csináltam a műsort, értik, Ne! Én meg pont azt mondom, Mátyás, hogy nem hiába csináltad, és nem hiába csináltátok. Itt alapvetően az a helyzet, hogy ezt tényleg előre kell venni újra és újra, valószínűleg ez ilyen típusú téma. Talán azzal a kiegészítése, és minden szereplő nem lehetett ebben a beszélgetésben. Engem roppantól érdekelt volna még egy-egy ház ebből az egész történetbe. Csak azért mondom, hogy nem olyan egyszerű erről a beszélgetésről összefoglalom beszélni tény az, hogy, sőt az igazság, hogy ebben a műsorban én látok még egy másik műsort, több-több műsort, ami ezeknek a párbeszédnek egyfajta feltételrendszere. Tehát valószínűleg most a hívószó az erőszak volt ennek a címén, de hány és hány módon lehet -e a, ennek a háromféle külvilág, különböző világnak, most fogalmazok így, vagy esetleg négynek vagy ötnek, a párbeszédét, ahogy tetszik közvetíteni, sokat segítene a világnak, hogy egymást érteni is tudjuk egy kicsit jobban. És ebben az álláspontok kifejtése is különlegesen izgalmas kérdés még egy ilyen beszélgetés során is. Figyelek, mielőtt még itt, most nem a véleményemet mondom, csak összefoglalok. Kinek van észrevétele még? Figyelek! Nem konkrétan a műsorhoz kapcsolódik, hanem ehhez az egész dologhoz, hogy a góranga, a Krisna tudatú hívők műsora a Civil Rádióban. Hosszú ideje sok alkalommal tett már kísérletet arra, hogy különböző felekezetű embereket ültessen le a stúdióba, uh -huh. és beszélgetés történjen közöttük szerintem már akkor volt ilyen műsor, amikor még nem is a Matyival dolgoztunk, hanem a, az elődeivel. Ö, és mindig hátborzongatóan, izgalmas ö, ö, helyzetek és beszélgetések lettek belőle. Uh -huh. Ez egy nagyon fontos ö, vállalás, amit, ö, ö, amit időnként újra és újra megcsinál a góranga, és hát szerintem a civil rádiónak az egyik ö, egyik. Ö, legnagyobb dobása, hogy, hogy ilyen műsorok is vannak. Uh -huh. Igen, köszönöm szépen. Addig figyelek és Viktor, beszélnél? Megint bekapcsoltad. Nem. Ezt Nem beszélni, a... csak bekapcsoltad. Csak a, a gépen van bekapcsolva, de el volt van. Jó, jó, jó. Addig mindenkiben annyit mondanék, hogy amikor én hallgattam, Mátyás, neked is mondom, neked is, hogy neked mindig van azonnali reflexiós lehetőséged, ezt tudod hogy nekem nehéz volt a legesleg, két érdekes dolog jutott eszembe. egyrészt részt, hogy hogyan exponálunk egy ilyen témát, és viszonylag ebben az egész történetben ugye az előző beszélgetéshez kapcsolódva, ahol ugyancsak ismerünk valamennyit, nyilván más dimenziókról beszélünk természetesen, nagyon nem mindegy, hogy hogyan sűrítünk, és ez ritkül viszonylag jól sikerült nekem ebben az értelemben. Nem volt túlmagyarázva, és arra elég alkalmas volt, hogy tudjuk, helyzetbe hozott bennünket. A másik oldal meg abban az ér... Abban a pillanatban már is el is vesztettem, amikor nem tudtam, hogy kiszólal meg. Tehát abszolút nem tudtam meg az első percben, csak kiszólal meg, és viszonylag partalan hosszan indult a diskurzus. Tehát nem is diskurzus volt, hanem monológ volt. És ettől én bizonyos szempontból, mint hallgató, elengedtem volna a kabátot, kalapot, miközben a téma értek érdekel. Tehát át kellett mennem azon a dolgon, amíg egy kicsit terjedelmes előhang után egyszer csak elkezdett izgalmas lenni a beszélgetés. Nem viszem végig, csak ennyi most hirtelen, mert látom reagálni is Akarsz, Mátyás. Igen, uh -huh. azért azt uh, vegyük figyelembe, uh -huh. hogy ez egy nagyon forró műsor volt. Tehát ez az esemény után három héttel, vagy két-három héttel, amikor még a köztudatban még nagyon benne volt, és az emberek nagyon szenvedélyesen viszonyultak az egészet. Tehát, uh, <kül> hogy úgy mondjam, nem tehát aktuális volt, röviden. Ma már így 5 év távlatában már, már egy kicsit uh, történelem de akkor mindenki tudta, hogy miről van szó. Értem, és értem és most csak akkor vissza, amit az előbbit mondtam, akkor meg a hosszú, hát amikor azt hiszem, a katolikus pap beszélt hosszan, a legelején az nem volt a műsor szempontjából nagyon előnyös. Tehát... Ismerni kell kell csatját, ő mindig tart egy de, ennek, de viszont az ő véleménye, az ő hozzáállása rendkívül Semmiképpen nem szeretném a véleményét pillanatosan korlátozni, csak a hallgató fülével próbálok beszélni, semmi más. Nem, tudom nem tudom. A, és okay. ugye Persze megvághattuk volna később a műsor de akkor pont ez a életszerűsége veszett volna el. Uh -huh. Minimális vágás volt, uh -huh. tehát csak annyi, hogy a zenét bevágni. Uh -huh. Oké, okay, köszönöm szépen, figyelek. Ákos? Álló vagyok. Hát, hogy egy nagyon komoly intellektuális töltetű műsor, és pont azon gondolkodt, hogy magától érthetődő lenne ez a műfő, hogy emberek beszélgetnek, de szerintem nagy hogy el is tűnt. Tehát én azt látom, hogy a tévében Bajer Zsolt és Baráti Köre bejön, vagy a civilabb pályán, ahol igen minimálisan jelennek meg a címével szemben civilek, és ezt, hogy ennyire az tehát az az mond a tolerancia, hogy oda a másikra, hogy megpróbáljuk a másikat megérteni, de közben van vita. Tehát, hogy itt a felek között még vita is volt, nem egy ilyen megértő, nem létezik a rádióban se, sehol, hogy emberek így tudnak beszélgetni, tehát maga az alapfelállás is zseniális, hogy a különböző felekezeteket így összehozni. Nem is tudnék benne nagyon hibát. Lehet, hogy az elején én is azt mondtam volna, hogy kicsit hosszú a felvezetés, de őszintén szóval annyira kerek volt, annyira, hogy nem ezekül, apokó, kocokó, hanem teljesen kerek és tűpontos felvezetés volt. Utána a megszólalók önmagukért beszélnek, szóval, hogy, hogy öngondolatok hangoznak jel, ami tölti az ember. A végét éreztem inkább úgy, hogy egy picit le lett csapva vagy olyan, olyan nagyon hirtelen lett ott, aztán a Csilla volt, aki olyan nagyjából egy-két mondattal. Nem, Fodor fodorkatta volt a modellátum. Igen, hogy ott ez a picit olyan hirtelen ért véget, ott az ember várt volna valami kis összefoglalót, egy ilyen hiba, amit talán egy kicsit ilyen bosszantó, csak olyan belénképű klisé a közepén, amikor jön a zene, hogy azt mondja Patag, hogy egy most következzen egy kis zene. Hát nem, Tehát ez nem volt lazítás, ez pont ugyan megfelszített intellektuális ráfigyelés, nem, nem, nem, nem értem, megső, hogy nem kénytelenek, kénytelenek, sőt, hozzá zene volt ami kicsit így. De lehet, hogy volt a rövidebb, vagy hát lendüljünk azon túl, még, még halljam a beszélgetést. Uh -huh. Ilyen rendszerűséget rend is, is élnek, külnek hogy, hogy, hogy, hogy egy Én meg kell hogy nagyon nagy a joga tovallan, a a taka taka a jól van, azt mondom, de már azóta csinálunk olyan műsor, ami megszakítás nélkül ment le, és a végére tettük a sámfát. Át ezért most megfogadom ezt, és akkor lehet, hogy ez mérlegelni kell minden nyelves kérdésről Köszönöm szépen. Most nem a mikrofon, Igen, és most Zsolt Péter szeres. Most Zsolt Péter most Zsolt Péter szeret. A -ha. A -ha. Te vagy, Te vagy a Tudom, csak nem, tudom, csak nem. Tőleg Most leveszem, most. nem hallunk. Intellektuálisan nagyon izgalmas volt, amit nem mondtatok még, hogy um, érzékelítette is hogy a hallgatót, hát engem is, a vallások eltérő, eltérő etikai talanmai. Tehát ez iránt, tehát ez iránt, tehát volt. A, a másik ez iránt, az a iránt, tehát tehát ez az tehát volt. iránt, hogy én van, már nem az az az vele a szólás és az És, az és az eset. Eset. <gül> uh, míg a, a, a fejénél, én, én is úgy, úgy gondoltam, gondoltam, hogy ott az éz, az éz, éz, felé volna elmenni és nem használta ki a lehetőséget addig itt meg azt hiányoltam, hogy hogy mi van, mi van az ateistával, vagy a, a liberális nézőponttal ami, ami tudom amellett érvelni, hogy ezt is meg kell engedni. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy a felekezetek közé néha meg kéne hívni egy olyatnak ilyen szabad elvű gondolkodó, hogy őnek is vannak ám azért érvei. És ez a nyilvánosságba zajlott. Itt valamennyire a riporter próbálta meg helyettesíteni, ezt azért tett rá utalásokat, de hát ugye három-négy intellektuális szakembert lesöpörte. Aha. Hát Jól nagy, jó nagy veszekedés lett volna belőle, de az ötlet jó, lesz egy aprópó megcsináljuk. Aha, köszönöm szépen. Gerő Péter mondala. Mind a kettőtök. Volt szó a nem vallásosakról, a Jezsúita részvevő tett egy, majd hogy nem azt mondhatom, hogy becsmérő megjegyzést. És volt még néhány hasonló, úgyhogy most Szabó Andráshoz szeretnék egy kérdést intézni. Kedves András! Nekem azt mondtad annak idején, hogy a műsorvezetőnek időnként meg kell szurkálnia a beszélgető társakat. Mi erről, mi erről a műsorról a véleményed ebből a szempontból? Itt bizony a másikon gúnyolódó, a másikat lebecsülő megjegyzések is elhangzottak, minden reakció nélkül. Köszönöm szépen, ugye a gondom nem nekem tette fel a kérdést. <gül> Neked csak azért, mert engem. Arra biztattál, hogy szurkáljam a beszélgetőtársat. És kíváncsi vagyok, hogy ebből a szempontból erről a műsorról mi volt a véleményed. A kérdés maga természetesen a műsorszerkesztőknek és műsorvezetőknek Mondhatom, de szerintem mindjárt Mátyás reagál után utána mondom, jó? Tessék Mátyás! Meg kell mondanom, akik ismerik a szereplőket, azok fogják tudni, miről beszélek. is Atya egy enfant terrible lefordítsam, egy ilyen fene gyerek. Igen. Tehát ahhoz képest, hogy egy 73 éves jezsuita atya, ez képest ő egy fene gyerek. Na most lehetett volna hozni jól félsült katolikust, de akkor az nem ugyanaz a műsor. Uh -huh. Tehát én tudtam, hogy ő, ő nem fog ízért, ő ne, nem fogja csomagolni, vagy szóval nem mondja a véleményét. És ez megint szubjektív, és bocsássatok meg nekem, de én százszor többre becsülök egy goromba őszintességet, mint egy szépen sejen papírba becsomagolt had a hazugságot. De ez szubjektív, tehát ha azt mondjátok, hogy ennek nincs helye itt, akkor ezt meg fogom fontolni. Péter szerint reagálni ez fogsz rá? Ez hogy... nagyon ö, nagyszerű, és természetesen őre is vonatkozik a szólásszabadság. szabadság tegyem hozzá, hogy lenyűgöző, hogy tényleg árad belőle, hogy lendületesen a maga véleményét mondja, és nem azon gondolkozik, hogy mi fog a hallgatónak tetszeni. Én itt a műsorvezetőre vagyok kíváncsi, hogy miért nem, bocsánat a szóért, miért nem teszi helyre, amikor egyszer-kétszer legalábbis érint olyan határokat, amelyeknek az érintése ellen más oldalról ő tiltakozik. Jó. Köszönöm szépen Péter, a véleményemet mondtad végig meddig. A műsorvezetőnek van, moderá mint moderátornak van lehetősége arra, hogy ott ahol, ott, ahol úgy érzi, és mivel a műsornak önmagában is a, az egymás érzésére való tisztelet volt a tárgya, ebben az értelemben szerintem a kommunikációban is meg kell, hogy jelenjen, akkor a feleknek is ilyen módon illik kommunikálni, mondanám én, de ha ezt nem működik, akkor lehet azt mondani a moderátornak, vagy a műsorvezetőnek, hogy bocsi, ez egy kicsit túlzás, hogy nem biztos, hogy ezt muszáj lett volna, vagy, vagy egy csomó olyan dolgot, amitől ezt lehet egy kicsit mederbe terelni, nem azért, mert, hogy az őszinteséget sérti, hanem a személyeskedés korlátozza, csak ennyi a különbség, úgyhogy ezt mondod, ugye? Te is, Péter, de én is így gondolom. Még ezt hát megfogom fogom hallgatni most mm -hmm. már ezzel a füllel. Jó, rendben. Figyelek közben, Addig hadd mondjam, hogy nekem azért tetszett a műsor bizonyos szempontból, mert ebben az egész kérdéskörben konkrét kérdéseket akart körüljárni. És amikor a viszonyok egyébként rendkívül szertágazon nehezek, hogy fogalmazom nagyon finoman, ebben az a fontos, hogy mennyire tudunk tiszta kontextust teremteni a beszélgetésre. A jó kérdések ebben sokat segítenek és jó kérdések voltak tulajdonképpen a műsor során végig, mert az, hogy mi a felelősség az egyházaknak, az ráadásul ismerve a történéseket, igenis egy nagyon markáns kérdése azért a hétköznapi történetnek, és azért nincs mindenki erről meggyőződve hogy minden, minden egyház meglehetősen pozitív és semleges, és legfeljebb vagy pozitív vagy semleges nemű szerepet tölt be, tehát ezért nagyon fontosak voltak a kérdések ebben az értelemben, ez az út nekem tetszik, és azért is tetszik, mert ilyen módon lehet rendet csinálni abban a rendetlenségben, de itt világi kérdéseket kell föltenni, és ez egy nagyon jó kérdés volt, hogy mi a felelőssége, meg egyáltalán az erőszaknak hol a forrása. Tehát az is egy nagyon fontos kérdés volt. Most hirtelen csak kettőt emeltem ki, a hasamra ütve itt le van írva egy csomó dolog nekem, csak mondom, hogy ez sokat segít abban, hogy a véleményeket tisztázhatjuk. Azzal a megjegyzés, amivel egyetértek, a mások mondtak, hogy, hogy több szereplő tartozik még ide a beszélgetésbe. Mondom, még egy-két nagyobb egyház is, hogy fogalmazom így, és nyilvánvalóan a, a teisták is, hogyha már ilyen világnézeti alapon közelítünk egy téma megbeszélését. Uh -huh. Uff. Meg kell mondanom, Ja, Mondom, uf, el Mondom. Indián nem mondta, befejezte a mondani valóját. Uf. Ilyen, meg kell mondanom a egy Egyház az, az régen. Tehát tulajdonképpen, amióta, amióta legálisan működik, állandóan törekszik a vásközi párbeszédre és a társadalmi kérdések megbeszélésére. Ez azonban nem mindig és nem mindenkivel működik. Tehát, ö, hogy mondjam, finoman, tehát. Szóval nem mindenki áll szóba. Én a, nem fíne. Nem fíne. Mondja, a, a ne Mondja Gyuri? <gül> ne félnek. Ha valakinek. Na, hogy ne mondja. vannak egyházak, amelyek felső szinten abszolút negligálnak minket. Olyan szintet kell becserkészni, ahol szóba állnak velünk. Világos. Ez, ez, csak, ez csak tiszteletre többet teszi azt a küzdelmet, mert abszolút támogatandó, hogy igenis szóba kell egymással állniuk minden kiavára, tehát csak úgy mondom, úgyhogy, hogy ez nem baj. Te baj, csak inkább nem probléma, hanem feladat, így is, mondanám. Itt hadd hívjam fel a figyelmet egy kiváló könyvre, uh -huh. kíváncsi vagyok, hogy valaki egyáltalán érdekele. A címe az, hogy tanulhatnak-e egymástól a vallások. És ezt egy Francis Clooney nevű jezsuita atya, amerikai jezsuita atya írta, aki egyébként a ma élő talán egyik legjobb, Hinduizmus szakértő. Uh -huh. És arról szól ez a könyv, hogy hogyan tudunk mi minél többet a többi vallásról, mi ennek a következménye, hogy egyre jobban tiszteljük azokat, és ugyanakkor egyre erősebbek, szilárdabbak vagyunk a saját hitünkben. Uh -huh. Ami több paradox, és nekem ez a könyv hatalmas élmény volt, akit ez a téma érdekel, nagyon tudom ajánlani. Uh -huh. Tehát tanulhatnak-e egymástól a vallások? A jézus a kiadó. Uh -huh. Köszönöm. Figyelek, észrevételeket várok, megjegyzéseket. Én mindig mondom, persze, nekem mindig van, az a helyzet, hogy ő, hogy, ő tűpontos volt, tulajdonképpen a másodpercre, 57 percre befejeződött az egész történet, ami, ami azért szerkesztésről szól. Tehát azért arról szól, hogy bizonyos szempontból hogy kihagyás és benhagyás is volt, lehet, hogy a zenével operáltatok tulajdonképpen. Igen, Ezt szoktam csinálni. Bár, megmondom őszintén, az a zene az odafigyelést igénylő zene volt. Most nem feltétlenül könnyítette a dolgot, hanem arra zenére oda kell figyelni. Az egy olyan zene volt, és most nem minősítem, mert, mert mindenkinek legyen a zenéhez viszonya, de ez, erre a zenét figyelni kellett. Ritkán hallunk olyan zenét. Most akkor elárulok egy titkot, hát ennek egy transzcendentális szempontja volt, hogy ezt a zenét tettem be. Siva Propád, aki a, a mi egyházunk, nemzetközi egyházunknak az alapítója, az ő, ő zenét tettem be, mert hát egy, úgy érettem, hogy egy. Hát, hogy ez mindenki számára egy kedvező dolog, uh -huh. ha ezt hall. Igen, viszont Én kicsim, kicsim, kicsim, értetek, hogy nem nekem viszont hagyd mondjak mást ami a műsor során akkor jó mert ugye azt feltételezzük, hogy a hallgatók átszuppannak a, a hangszóról és folyamatosan hallgatnak bennünket ez nem ilyen a valóságban Én. tehát azt feltétlen izgalmas lenne és időnként volt is kísérlet a zene visszatérésekor volt ilyen amikor a műsorvezető összefoglalt de időnként nem lenne baj ha azt lehet mondani hogy a civil rádióban a Goranga műsorát halljuk és tulajdonként itt tartunk Erről beszéltünk és itt tartunk. Ez nem azért, mert. Ez nem azért mondom, mert egyébként ettől nem izgalmas a beszélgetés, csak a hallgatók más nem úgy kapcsolódnak be, hogy mi gondoljuk. Elejétől végéig. Csudát, pont ellenkezőleg. Uh -huh. Van még egy észrevételem, amikor azt mondtátok, hogy most is aktuális te mondtad a mátyás a legelején. Na, itt van jelentősége például a podcastoknak, és mindenfajta olyan műsornak, ami arra alkalmas, hogy fölidézhető lehet egy korábbi diskurzus, egy korábbi beszélgetés ebben az értelemben hogy nincs új a nap alatt, mert mindenféle dolgot lehet mondani, hogy igen, és az akkori beszélgetés aktualitását pontosan hozza elő, hogy, hogy igen, már annak ide is beszélgettünk, és látszik, hogy lefagytunk. Nem, nem változott a világ. Arról is kell tudni az embereknek. Én szerintem, és ekkor jók a podcastok. Ekkor jók, hogy 8 10 év után is lehessen hallani, hogy lám még mindig egy helyben dobogunk, vagy egy helyben topogunk, és nagy fejlődésről beszélünk. Hát lehet, hogy kéne csinálni egy másik műsort, ugyanerről, hiszen aktuális, egy kicsit más szereplőkkel, bekapcsolva, bekapcsolva akkor az ateistákat is. Mi mint még? vágó Istvány teszem be, mint egy nagy ateista prédikátor, de hát kérdés, hogy -e Hát a te tegyél rá a kísérletet, és én meg fogom hallgatni a műsort. Jó. Gondolom, tetszik a gondolat? A főnök tetszik, tehát megcsináljuk. Egyébként a főnök nőt is szívesen hallgatnám, Csilla. Hát köszönöm, én abszolút laikusnak érzem magam Bár én is készítek műsorokat a civil rádióban, de csak tanulni tudok mindenkitől, úgyhogy. Uh -huh. Azért vagyok itt. Értem. És máskor is szeretete, ha látjuk, hogyha itt van. Csillát. És figyelem, nekem. közben várom az észrevételeket. Van-e még valakinek gondolata? Uh -huh. Ja, még itt szoktak ilyet mondani a legvégén is, hogy lehet-e summázni például egy műsor végén. Mit sikerült is, mit nem. De ezt csak úgy mondom, nem, nem hiszem, hogy attól kardjunkba dőlünk, ha elmarad, ha egyébként jó a beszélgetés. Csak hogyha a kereteket beszélünk, akkor tulajdonképpen úgy kerek valami, de ha nincs, akkor sem baj. Sőt. Uh -huh. Vagy akkor mi a sorsa a beszélgetésnek, hogy ezt folytatjuk? Mert hogy azt is lehet mondani, hogy nem zártuk le. Mert az a beszélgetés egyébként pont arról szólt, hogy nem sikerült rendesen mindent lezárni se. És a pár párbeszédeknek el kellett indulni, de folytatni kell, akkor érdekes a dolog. És folytatni nem csak a mikrofon mögötten, a piacon, a illamoson, akárhol, mindenféle szempontból. Beszélgetnünk kell egymással, világi és nem világi embereknek egyás, egyaránt. Uh -huh. Ez egy rádióműsor volt, vagy podcast? Rádióműsor volt, Péter. Uh -huh. Azt szerintem 4-5 évvel ezelőtt mondtad, ugye, Mátyás, ugye? A 2015. január végén ment le. Mert uh -huh. uh -huh. a podcastokban nem kell összefoglalni, mert az ember ezt végig a végig kalkatja a rádióműsorhoz. Nem jól értettél, nem jól értettél nem a műsorról beszél. általában egy, egy ilyen fajta párbeszéd, vagy ilyen kerekasztalszerű beszélgetésnél néha szoktak összefoglalni. Nem hiányzik, csak mondom, előfordulhat. Nos, van-e még valami? Én még azt kérdezem mindenkit, aki itt volt, hogy amikor befejeztük a dolgot, akkor ö, valami tisztább lette. Mert nekem az az igazság, hogy nem, a Charlie Eddorról sokkal kevesebb volt, mint amire te ezt mondtad nekem, amikor beszélgettünk Mátyás, Charlie Eddorról lesz az egész történés. viszonylag kevesebb hangsúly volt a beszélgetésben. Lényegesen több volt az erőszakról, és az erőszakhoz való viszonyhol, és nagyon tanulságos volt a szereplők hozzáállása, de, de mondom, alapvetően nem ez volt a vezetőmotívum, tiéd a szó. Uh, de ennek egy Hm? Tehát ugye ez a műsor, ha visszaemlékeztek rá, ez a műsor az akkori hangulattal teljesen szembe ment. Tehát az összes államfő komoly személyiséget mind beálltak a Sádi Erdo mögé, amikor annak a a gyakorlatilag, mint ezt a műsorban meg is említettem, gyakorlatilag a, a köz, középiskolai fiú WC firkálmányainak a szintjén van. Tehát, ö, tehát mi, mi, én, én tehát azért csináltuk ezt így, hogy ne az legyen, hogy mi szembe köpjük az összes, a világ összes vezetőit, hanem hogy nézzük meg, hogy mi a helyzet az erőszakkal, mi a helyzet a terrorizmussal, mi a helyzet a szólásszabadsággal. Nem akartuk, hogy egy ilyen szenvedélyes téma, egy forró, fájó téma, hát egy csomó ember meghal. Uh -huh. Csúnyán. Tehát nem akartuk, hogy ez így, Elvigyedjen egy ilyen irányból. Hú, uh, a rohat papok, ezek most beállnak a terroristák mögé. Érted? Uh -huh. Értem Jó, Oké, okay, köszönöm. Valakinek gondolata, észrevétele? Összefoglaló megállapítás és legmátyástól, hogy kerek legyek. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és nagyon sokat tanultunk ebből. Igaz? É én szeretném... A nagyon tanulságos. Ez én szépen. szeretném, szeretettel látunk benneteket továbbra is az online, két hetente szoktuk csinálni, műsorokról beszélünk, és tanulunk egymástól. Ha így van, mert... Én kérdésem van, Igen. hogy lehet a végén, most majd meghallgatom a következőt, én most remélem belefér az időm, mert nyolc rá, majd lehet technikai dolgokról beszélni, mint ez a műsor összecsúszás, meg mit tudom én, teljesen függetlenül a mostani témánytól volna egy-két megjegyzésem. Tőlem, nem, majd. Itt maradunk néhányan, és akkor velem még másra. Igen. Jó, jó. Nem, nem. jó. Jó. Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább. Jó, és köszönöm mindenkinek megint egy újabb lélegzetvétel, Nagy Sohaj, vagy a többi. Egy egészen más dimenzióba érkezünk, vagy nem is tudom. Rózsa Viktornak a, a Filagória című műsorára, ami azt mondja, hogy az a, a Viktor, erről beszéltünk a legelején, augusztusba készült felvételről van szó és egy igazi szakmai portrénak tűnik, úgy tűnik számomra. Királyhidi Dorottyáról beszélgetett Viktor, de van-e még mielőtt megszólnánátok ti? Viktornak van-e elé még mondani valója? Nekem nincsen különösebb mondani való, én megköszönöm mindenkinek a véleményét, és azt gondolom, hogy az én műsorom is önmagáért beszél. Talán azok kedvéért, akik újak, mint például Csilla is, aki nem tudom, hogy mennyire ismer engem személyesen, én vagy fogva gyengéllátó vagyok, és most nem akarok részletekbe belemenni de ugye a VAKOK Állami Intézetében egy ismeretségen keresztül kerültem én kapcsolatba anno 16-17 évvel ezelőtt a Nonprofit Média Központ Alapítványjal, ahol képzést szerveztek látás és mozgássérülteknek, illetve a hallássérülteknek, és azon a képzésen keresztül jutottam be a CG Rádióba. És az volt a koncepció, hogy tulajdonképpen azért van helye annak, amit mi látássérültek csinálunk, mert hogy én akkor többet magammal dolgoztam egy stábban, és készítettem ilyen és hasonló műsorokat, mert hogy ugye egyrészt ugyanannyit látunk, mint a hallgatók, tehát mi láttatni tudjuk a dolgokat, illetve velünk, akik nekünk elmondják, hogy mit történnek, azok láttatni tudják. Másrészt pedig, hogy mi ugye benne érünk ebben, tehát mi jobban bele tudjuk magunkat képzelni a handicappen élő embereknek a helyzetébe. Ezért empatikusabbak vagyunk, és hogy a civil rádióban ennek helye van. É, valóban így van, tehát én ezt így is érzem, 16 éve különben nem csinálnám. Hát ilyen ismeretünk, hogy ennek tudatában hallgassátok ezt, ezeket a műsorokat, illetve beszéltek róla, egyébként köszönök minden észrevételt. Köszönöm Viktor, de hogy lehet ezek után veled beszélgetni <gül> Na figyelek! Várom a részevételeket. Uh -huh. Szeretem a csöndet. Ilyenkor, ilyenkor mindig egy név jutott eszembe, Brüled itt mindenképpen megszólítható, hogy hiányzik most ő is. Így van. Tehát egy szakmai beszélgetést folytattál, szakmai, szakemberrel beszélgettél, szakmai, szakmai szakterület ismertetésről is szólt. Tehát olyan dologról is szólt, amilyen ismeretbővítő ebben az értelemben volt egy ilyen eleme is, meg annak a szereplőjét bemutattad, aki ezzel a dologgal foglalkozik. Ez történt a műsor során. És te is zenével ajándékoztat meg a hallgatókat szünetekben. Sőt, a műsor, van egy magyarázat, hogy miért ilyen rövid, mert ez 38 perc volt. Ez véletlenül figyelült nem volt tudós, nem néztem nem a korát, amennyit beszélgettünk, mert megettünk uh -huh. semmit nem vágtam ki, semmit nem tettem hozzá, ez így jött. Uh -huh. Uh -huh. Figyelünk. A zene az pedig olyan, hogy mindig azt a témához időzenét választok, tehát nyilván ide, én, én elég sok minden műfajt El, Elga, drága, kapcsolód ki a mikrofonodat, mert tőled jön vissza a hang. Meg tudod, meg tudod tenni? Már nem le van, hogy Hát mégis mindent tőled jön vissza. Most még látom a... Jó? Okay. Köszönöm. Tehát a szene az olyan, hogy a, a témához illő uh -huh. zenét szeretek betenni, hogyha a téma... van egy kérdésem, hogy te kinek csinálod a műsorokat? Ki a célközönséged? Nem szoktam meghatározni, én azt szoktam mondani, hogy bárkinek, aki érdeklődik a téma iránt. Vannak idősebbek is, akik érdeklődnek, vannak fiatalok is, akik érdeklődnek, van aki, akit abszolút nem érdekel, tehát ezt én így soha nem definiál. Másként kérdezem, van aki tájékozott ezen a területen, van aki tájékozatlan. Mert ugye az nem mindegy, ebbe az értelemben. Tehát van egy csomó ember, aki ettől a világtól messzebb van, és van egy csomó ember, aki sorsából, kerületéből, környezetéből, fakadóan többet tud róla. Nem mindegy, hogy kinek csináljuk a műsort? Én azoknak kérdeztem, akik hát vagy tájékozottak, és szeretnének még többet megtudni, és benne vannak a témában, illetve azoknak, akik nem tájékozottak, de empatikusak, mert van bennük annyi empátia, hogy milyen emberrel is bőven találkozom, aki azt mondja, hogy ő érdekli, meghallgatja, és onnantól kezdve másképp fog viszonyulni adott esetben egy. Mm -hmm halássérülthöz vagy egy látássérülthöz. Uh -huh. Na no, most csak próbálom itt a beszélgetés generálni, és hát egy ilyen kérdéssel segítek valakinek észrevételt vagy megjegyzést előhozni. Gyuri, mondanál? Mert itt olyan testhelyzetet vettél föl. Csak jelezni akarom, hogy a Zsolt Péter jelentkezik. Igen, csak nem látom itt oké Oké, most már látom a tenyeret, balkenyeret, látom, tökéletes. Nincs ráírva, vagy SFE, csak a Zsolt Péter azon ráírva. Figyelek, igen, megmozgattad a fantáziámat, mert igen, megszokták különböztetni, hogy nekik csinálják, vagy róluk csinálják, ezt nem át tudni, és itt tényleg inkább ez róluk szólt, és ezáltal a kevésbé tájékozott újabb és újabb dolgokat tudott meg, amit nagyon fontos információk voltak. Amit, amit meg szeretném kérni, az az, hogy nagyon jó beszélgető partner, tehát figyel arra, hogy mit mond a másik, és tud rá kapcsolódni. Tehát nem, nem merevszik le a saját előzetes jegyzeteiben, hanem, hanem igazi beszélgető partner. Ezért aztán élvezettel lehetett hallgatni a, a, a, a menetét is a dolognak, és mondom nagyon informatív volt számomra, aki hát erről a világról kevesebbet tud. Uh -huh. Köszönöm szépen. Gerő Péter. Nekem is az a véleményem, hogy ő Viktor nagyon jó beszélgető partner. Ismerem mind a két oldalról, akkor is, amikor ő beszélget, és amikor vele beszélgetnek. Van azonban egy technikai kérdésem hozzád, Viktor, amikor a műsort bevezetett, meg a szünet előtti, szünet utáni néhány mondat, azokat olvasod valahonnan, vagy, vagy az hogy működik? Mert olyankor egészen más, olyankor mesterkelt. A... Te, eh, teljesen, kútfőből, teljesen kútfőből beszélek, Val, van olyan műsor, amikor ö, olvasok anyagokat, de az, az, az nem ez a műsor volt. Én ezt teljesen kútfőből szoktam mondani, hát eh, tulajdonképpen ez egy beidegződött ö, mint, bevezető szöveg. Már szólalma meg, mint amikor a kisgyerek olvas és felviszi a a vesszőnél és le a pontnál. De csak ez a néhány mondat. A többi annyira pergő, és egyébként remek orgánomod van, szóval nagyon tisztán érthető, nagyon jól artikulálsz, ez számomra mintaszerűes tanulságunk most. Kiméve ezt a néhány mondatot, ezért kérdeztem rá. Nem, ez teljesen beidegződött, tehát ez egy ilyen picit, picit lehet, hogy protokollális volt a részemről hogy ugye ebben mindig bemondom, hogy melyik rádiót hallgatja a hallgató, hol tartunk éppen. Ehhez tudni érdemes, hogy egyben készült a beszélgetés, tehát ez föl véve, és utána került bele a zene, amikor én éreztem, hogy itt van egy vágópont, ahol, ahol muszáj lélegzetet venni és megszakítani egy zenével, és akkor betettem egy, egy olyan zenét, amihez illik, és akkor utólag mondtam hozzá ezt a pár eh, hivatalosabb mondatot. Mm -hmm. Igen, igen, köszönöm. Bálint? Igen, hogy, hát, hogy megint kiegyzeteltem egy-két dolgot, lehet, hogy úgy feliratom a külsőségekre figyeltem, de részben most Péterhez csatlakoznék, hogy valóban lehet, hogy néhol Cirián Mesterféletnek tűnik, mikor beszéle, de nekem mondjuk most kevésbé tűnt fel. Én, én sokkal inkább azt vettem most észre, nekem a a felkonferálás például az, az nagyon tetszett, meg a, a közbejékelt, amikor többször felkonferált az, az interjúanyodat, szerintem az is nagyon jó volt, tetszett, hogy higgadt, tagolt, jól követhető volt a beszéd, jól artikulált, én is azt gondolom, hogy jó, jó orgánumod van, tehát ezek, ezek kifejezetten tetszettek, hogy nagyon szépen tagolt volt a beszéd, jól érthető, tömör, lényegető volt. Ö, és én azt mondom, hogy volt egy ilyen is ennek a beszélgetésnek. Engem, nekem legalábbis is igen, és nagyon érdekes volt. Ö, és, és, és A zeneválasztás, ez mondjuk talán így kérdésed, de nekem nagyon tetszett, mert jelenleg egy ilyen feldélegzés élmény volt, szóval uh -huh. szerintem nagyon jól választott önéket is. És uh, volt egy-két pont, ahol én azt éreztem, hogy kicsit uh, túl módoros, ahogy uh, mondod, például ezt itt hogy kellemes díj után kívánok önöknek, kedves hallgatóink! Nekem ez picit sok volt például ez a mondat, vagy túl módoros, de ugye ez is talán ittlés kérdése. Uh, illetve uh, egy technikai rész, hogy hogy amikor te beszéltél, néha ilyen, nem tudom, lehet, hogy a túlvezérlés miatt ez nem tudom, hogy mitől volt, ilyen ciccegő hangot lehetett hallani, de ez tényleg csak időnként egyszer-kétszer volt. Illetve még annyi volt, hogy az adás végén, itt a lekonferálásnál nem hangzott el az interjú a neve, meg, meg még a téma, hogy miről volt szó, tehát ennyi. Értem, tehát nem volt összefoglalva, Köszönöm szépen. Köszönöm Bálint, köszönöm. Behetünk tovább. Még. Ákos? Igen, és azt éreztem, hogy szóval Viktor egy nagyon jó beszélgető partner, de kicsit olyan érzésem volt, mint amikor mondjuk egy ilyen civil rádiós kerti partig valaki mellénk kerül, és akkor elkezdünk beszélgetni, és van egy olajozott beszélgetés. De mondjuk, ez egy rádió műsor, akkor kevésbé van struktúrája. Tehát azt hiszem, hogy Viktor így valami vezérfonal volt a fejébe, vagy itt tudott néhány információt erről a hölgyről, de egyébként nem éreztem azt az átgondoltságot, vagy struktúrát, hogy erről fogunk ott beszélni. Szóval az a fajta tervezettség, hogy akkor ide jutok el, az mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha elhangozna bennem. Ezt egy picit én hiányoltam. Az olyan részek elképesztem megdobták, ahol rögtön például az elején, ahol hogy pölgyel kezd arról beszélni, és úgy nagyon képiesül, hogy ott volt az a fiú az ebédlőbe, és csak onnan tudta, hogy mikor van ebéd, amikor megérezte az illatát, hiszen nem hallott semmit, hiszen nem látott semmit. És akkor így az emberbe egy, egy ilyen kép, egy ilyen mondat úgy bele tud csapni, uh -huh. jó lenne, hogyha sok ilyenre törekedne, mondjuk a Viktor is, meg, mondjuk, hogy ilyen mondatok el tudjanak hangozni, nagyon meg fogják érzelmileg az ember. Hát a Viktor rá azt mondja, hogy kicsit ilyen általános probléma, hogy túl, túl hosszan kérdez. Tehát amikor például egy példa jutott az eszembe, amikor, hogy hogyan tanítják meg a jel olyan embereknek, akik nem látnak és nem is hallanak. És ennyi kellett volna, és akkor a Viktor elkezd belemenni, hogy hiszen ezek az emberek nem látnak, hm. tehát problémát jelent, hogy nem lát, de nem is tudja hallani, hát hiszen ő nem hall semmit, akkor, és akkor ezt így fejti-fejtegeti ki azt hosszú, tehát hogy nem annyira redundás, annyira nem ad semmit, hát ez csak egy kérdés hogyan tanítják meg azokat az embereket akik nem látnak, és nem is hallanak. Köszönöm szépen Ákos, szóval kicsit körülményesnek tűnsz mondhatnám. de félre ne az udvariasságról szól meg a rutinról, és hagyd mondjak valamit nekem, mindig az jut az eszembe, hogy te akkor érdekes számomra, ha érzem benned a kíváncsiságot. És amikor az előbb az Ákos mondott egy nagyon fontos dolgot, hogy azok az emberek, akik nem látnak és nem hallannak és kommunikáljuk kell, annak az állapotát, azt az elhelyzetet azt segíts már a hallgatónak megérteni, vagy megérezni, vagy elkapni. Az engem is elkap, és mindenkit elkap, hogy az az állapot, az mekkora, hogy is mondjam, erőfeszítést igényel azoknak az embereknek, akik kommunikálni szeretnének. Tehát hihetetlen izgalmas terület a tied, ha egyébként jó kíváncsisággal közelítesz, nem? Nem, jó megszokott rutinnal. A 16 év nem mindig előny, hozzá kell tennem, Viktor. Én Tehát persze, egyáltalán persze. nem előny. Nem, előtte már százszor beszélt erről, arról is szinte ilyen rutinszerűen beszélsz valamiről. Engem, mint aki laikus, aki nem találkoztam még, vagy nem igazán találkoztam ilyennel, sok-sok kérdés generál az, hogyha mondasz egy olyan helyzetet, hogy jelenik meg egy olyan összefüggés rendszer, amiben tényleg belegondolhatunk, hogy a fene hogyan lehet, akkor az embernek minden nap lélegezni, itt valakivel kommunik Érted? Szerintem szóval elképesztően fontos. A kíváncsiság a legfontosabb eszközünk a munkánkban legalábbis, hogy kíváncsivá tudjuk tenni magunkat szerintem, legalábbis ez a véleményem. Azért kérdeztem egyébként a legelején azt, hogy kinek szól, mert hogyha az érintettek ismerősöknek szól, akkor még oda is tartozik a végére, hogy hol lehet ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni hogyha ezek, a, vagy az ilyen típusú emberekhez hogyan lehet közel kerülni. Vélem hinni, hogy vannak családok, ahol nagyon sok ilyen helyzetű ember van, akinek szüksége lenne érdemi segítségre. Tehát egy pragmatikus dolgot is el tudtam volna képzelni most mögé. Nem mint, hogy csak hogy feszegetem az interjú, vagy a beszélgetés szélét, tehát nem feltétlenül várás, csak mondom. Ha pedig laikusnak szól, mint ami én is vagyok, ott nem feltétlenül szükségesek a konkrétumok abban az értelmem, mert ott meg bele kell gondolnom meg az a fő feladata a beszélgetésnek, hogy én erre, erre, erre, ezeket az összefüggéseket átérezzem, és azt mondjam, hogy a csoda vigye, erős érzékenységemet fejlesz a, a rezonanciámat bizonyos szempontból élezze, érted? Tehát a kettő között nem ugyanaz. Igen, uh -huh. értem. Péter Ákosére ákos reagálva egy pillanatra, még azt arra visszatérve, hogy ugye nem volt előre megtervezve a beszélgetés, nem is nagyon szoktam, és ez a kerti parti ez nagyon tetszett nekem, amit Ákos említettél, mert ugye a filagóriának egyébként ez a, a jelentése, most nem csak azért, mert egyébként maga a filagória szó is, ugye egy kerti e, kiülő, egy ilyen körbe e, e, zárt helységet jelent, és ez annak idején, amikor Péter Feriék elkezdték ezt a műsort, még nem én készítettem, akkor ez ennek volt egy olyan szimbolikus jelentése, hogy Körbeülünk, és mesélünk, és beszélgetünk. Mm. És, és én ezt próbálom bevinni ebbe a műsorba, hogy a hallgató azt érezze, hogy beszélgetünk, odafigyelünk egymásra, érdekel bennünket a másik. Van amikor többet magammal, van amikor ketten, ez teljesen véletlenszerű, hogy hogy jön ki. Meg hát amikor még lehetett menni ilyen-olyan rendezvényekre, akkor én nagyon sokat jártam helyszíne is az egy egy picit más jellegű műsor, de én, én nem szoktam előre nagyon eltervezni, mert én mindig attól félek, hogy akkor lesz igazán mesterkért, hogyha a jegyzeteimre támaszkodok. A jegyzeteim az nálam kimerül annyiban, hogy fölkészülök magából az emberből, hogy azért legyen fogalmam arról, hogy kiül velem szemben de a téma az úgy is adja magát, ahogy itt is az volt, hogy amikor mondott valamit, akkor én arra megpróbáltam reflektálni. Vagy jól, vagy rosszul, ez egy más kérdés. Köszönöm szépen, Viktor és Péter szólna. Gerő Péter. Ákos tette egy megjegyzést arra a bizonyos hosszú kérdésre, uh -huh. amikor Viktor félig elmondta a válaszokat is, vagy azt is, hogy mi az, ami nem válasz. Hadd jegyezzem meg, hogy nekem az ilyenek tetszettek az egészben a legjobban, amikor kidökken abból, hogy ő a kérdező ember és az élő mikrofonál vár. hanem eltörténk, hogy a fenébe hogyan is, homály? Hát így nem lehet, amúgy sem lehet, most akkor mi történt? Uh -huh. Tehát amikor, mintha ő is zavarba jönne, és helyettem a hallgató helyett lepődne meg, uh -huh. és ébredne föl benne egy kíváncsiság. Én ezt rendkívül értékesnek tartom, és kifejezetten ilyen beszélgetés jellegű dolognak. Jó lenne, ha erről is beszélgetnénk, hogy mit tartunk igazán a civil rádió jó stílusának, ha van ilyen. Inkább kérdezgessünk, hogy inkább beszélgetőtársak legyünk. Én nagyon határozottan beszélgetőtárs irányba szeretnék mozdulni a is során. Inkább egyszer ilyen, egyszer olyan. És hát, amikor erre van szükség, akkor ilyen legyél, és amikor arra van szükség, akkor meg olyan legyél. Igen, Hogy és... Álltad, ...mint a szekvényben. <gül> és neked is igazad van. <gül> nyilván újfagi adottság is, tehát nyilván egy, egy magazin van, amikor helyszíni tudósítás van, akkor, akkor az ember nyilván élesebben kérdezést jelzott abban. Amikor meg ilyen stúdióbeszélgetés van, ahol úgymond ráérünk, mert van egy majdnem egy órás műsor keretünk, akkor jobban el lehet beszélgetni. Ez műfajtól, témától és személyektől függ, tulajdonképpen, hogy lehetne minden. És talán mást is nem lehetne mondani, a technikától ez még lehet egy negyedik szempont ebbe az értelemben. Van-e van -e észrevétel csak közben itt Azok, akik nem szólaltak most még meg, igen, Juli, figyelek. Csak kontroll DNS és akkor hallunk téged. Elnézést. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy mondtátok, hogy megváltozik a hangja Viktornak, amikor é, bizonyos szituációban. Ezt én abszolút átérzem, és ezt egy kicsit hogy szeretném mondani, amikor az én anyagom megbeszélésedére azt kérdeztett, hogy utólag vettem fel a beszélgetést, hogy é, én is úgy vagyok, hogy, hogy akkor, amikor, Nekem kell összefoglalni, hogy elmondani valamit önállóan, akkor nekem a felfoglalás szokott ez lenni, akkor túl lenni rajta, és akkor valóban ez vagy egész más a hangon, mert, mert az nem az a természetes beszélgetés uh -huh. A másik pedig, hogy azt mondtátok, hogy te egyrésztről, meg néha kérdés, egy-egy kérdése túl hosszú volt, de másrészt viszont néha úgy éreztem, hogy olyan dolgokat, amit ő természetesnek vesz, azt terülni magyaráz el. Tehát a laikusnak nem lesz egyértelmű, hogy bizonyos szituáció mit jelent. Voltam, amikor nagyon jól rákérdezett és ismertett, hogy a volt, amikor hiány volt nekem legalábbis. Köszönöm szépen, Júli. Ezért is tettem fel a kérdést, hogy kinek szól. Tehát pontosan amit a Juli mond. Köszönöm szépen. Figyelek. Oké. Okay. Uh, Viktor, van-e végső összefoglaló reakciód, reflexiód az egész ezzel? Egyetlen dolog van, először is mindenkinek nagyon köszönöm, hogy uh -huh. meghallgatta, illetve hozzászólt. Én minden ilyen uh, megbeszélést hasznosnak uh, tartok és fontosnak, uh, és jó, hogyha ilyen uh, reflexiók uh, vannak időről időre. Az én filagóriámat is hallgatták már meg korábban, és volt már ugye korábban szerkesztőbizottságülésen uh, monitorozva. Nem baj az, hogyha időnként újra előkerül, mert lehet tanulni ezekből a dolgokból. Másrészt pedig annak idején a Gisek Feri is ezt a kérdést, hogy, hogy ki a célközönség. Az az igazság, hogy én megmondom az őszintét, hogy én soha nem szoktam ezen így gondolkodni. Nem is tudom, hogy egyébként lehet -e definiálni azt, hogy, hogy ki a célközönség, akár a civilrádió egészére nézve, akár pedig műsorokra nézve, mert szerintem tehát nagyon sokan, nagyon sok félék vagyunk, és, és gyakorlatilag miután a Czíni Rádió az egy nyitott műhely, és mindenki, akinek értelmes mondani valója van, és képes arra, hogy műsort készítsen, az gyakorlatilag kap lehetőséget. Nagyon sokféle nagyon sok sokfélék vagyunk, világnézet szempontjából fél emberek, vagy mindenki máshonnan jött, és nyilván a célközönség is kapcsolódik ahhoz a, a témához, vagy ahhoz az emberhez, a, aki éppen megszólal. Tehát nyilván más hallgatja az én műsoraim, más hallgatja a górangát, más hallgatja, nem tudom én, a Herbert Verlán, a komoly zenei műsorát. Kevés olyan ember van, akik én is tartottam, aki minden példát hallgat, mert ugye hát mi dolgozunk, mi hallgatjuk azért, többé kevésbé a civil rádiót, ha is állandóan, de, de, de sokszor. Tehát szerintem ezt így nehéz, nehéz megfogalmazni, hogy, hogy kinek szólunk. Hát... Én hogy nem értem nem, nem el ebben. Reménykedem, hogy ezen fogsz, mert hogyha annak az embernek, akinek, akinek te segíteni szeretnél, és nem tudja, hogy hova kell fordulni, akkor annak tud segíteni. Ha pedig annak az embernek, aki keveset tud a dologról, mert nem ismeri ezt a világot, akkor annak még másféleképpen. Hogy a Juli mondta az előbb, vannak egy csomó dolgok, ami neked magától értetődő, egy csomó emberek ettől messze van, nem magát értetődő. Tehát ahhoz, hogy közelebb hozzad az embereket, ahhoz a világhoz, amiben te próbálsz segíteni, igenis azoknak a nyelvén és azoknak a fülén kell tulajdonképpen keresztül kell közel kerülni hozzájuk, ezért nagyon nem mindegy, hogy kinek beszél. Tehát nekem mondod, akkor nekem sok mindent el kell ahhoz mondanod, hogy értsenek de lehet, hogy egy veled egy helyzetben veled egy há lévő embernek ez nem akkora nem probléma magától értehetőd, ez nagyon a, fontos. Azért nehéz ez, mert van, aki, aki empatikus, és van akivel elkezdtek beszélgetni így a civil rádión kívül is magánemberként, és, és érté, és érzeké, és viccrakérdezés, és mm -hmm. meghallgat, de olyan is van, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy ez engem nem érdekel. el. Jó. Tegyél engem empatikussá, jó? És én akkor minden műsorodat vég fogom hallgatni. Én alig várom. Mondja az a tény, hogy akkor a is meg tegye még Nem empatikus. Akár, akár, akár, akár. Mert ez a világ érdekes. Mert ez a világ érdekes, és félrenejes. Szüksége van az embereknek arra, hogy azt a világot, amiről te közvetítesz, többet tudjanak róla. Azokat a nagyon fontos kérdéseket, ami, ami nekünk magától érthetődő, az valószínű egy csomó hallás vagy látás vagy bármilyen típusú küzdelemmel küzdő ember számára nem magát Ez Ezt át kell tudni érezni. Ebben nekem, neked segíteni kell nekünk. Érted? Igen. Jó. Van-e még valakinek meríteni? Gyuri, akarsz valamit? Ilyen figyelem, mert be vagy kapcsolva. Nem, köszönöm szépen. Jó. Akkor körbeértünk, mind a három műsorról beszéltünk mind a három műsorban találtunk izgalmas lókat, és nagyon hasznos volt, és én pedig nagyon köszönöm, mert én három izgalmas műsorral lettem gazdagabb, és jó, hogyha hallgatjuk egymás műsorait, és az is jó, hogyha egymás Műsorain túl látjuk, látogatjuk ezeket a beszélgetéseket, mert az is kiderült régieknek és újaknak, hogy rengeteg új dolgot, új szempontot tudunk találni a saját műsorainkhoz is. Mindenképpen jó jár az, aki itt van velünk, ezt akartam finoman mondani. Remélem mindenki, minden műsoráról eleget beszéltünk, kiterjedten és talán terjedelmesen. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Két hét múlva újra folytatjuk, ugye akarunk ebben állásfognak, hogy ki, igen, má, ö, még, mindjárt rákladjuk a te témádra, akarunk-e például a két hét múlva a témával kapcsolatosan javaslatokat tenni? Emlékeztek, múltkor beszélgettünk, hogy három fontos szempont van. Azok, akiknek nem volt, azok, akik valamilyen szempontból érdekesek, vagy aktuálisak, illetve, hogy személyes kezdeményezés, ez a három lehet tulajdonképpen, amiről beszéltünk. Van-e nektek javaslatotok, hogy kit keressünk, kinek a misoráról beszéljünk? Mm -hmm. Ha nem döntjük, eldöntjük jövő héten, hétfőn. Mm -hmm. Nem muszáj. Kihallgatná szívesen az ő műsoráról a további beszélgetést. Azt tudom, hogy múltkor nagyon jó volt, azt hiszem, kinek volt, kétszer egymás után. Helgának volt és nagyon izgalmas volt az ő műsorá. egészen másféleképpen működött, mind a kettő, a beszélgetés, ez a fázolt Helga volt. Mm. A a műsorát én mindig is tive ez hallgatom, és, és szerintem akár mesélni is kéremes szóval, rólolatik. Jó. jó, hát ezt most nem ajánlottam a műsorát, csak, ugyan, csak példaként műsor. mondtam, ha ő akarja, akkor ő szól úgyis. Mm. Nos, nincs? Akkor szerintem hagyjuk annyiba, a jövő héten hétfőn eldöntjük, és személyesen megkeressük azokat. Két hét múlva számítok rátok esmételten, és ha úgy tetszik, hallgassátok meg a műsorokat, a Mátyás megígérte, hogy meghallgatja legalább a Péter Feferi műsorát, de szerintem a, a filagóriát is javaslom, hogy hallgass meg cserébe, ha már végigült ezt a beszélgetést és köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és mindenkinek nagyon-nagyon szép estét aki, a, ez a szabad része és most jön Mátyás, aki beszélgetni szeretne technikai ügyekről. jól emlékszem? Technikai tartalma. Én én is. Akkor aki akar, maradhat aki nem, annak köszönöm, Márkis, hogy itt volt Márkos és... marad, Márkus Máté maradjon mindenképpen és én is, ]nek fakultat, jó. is jó aki akar, maradhat, természetesen így. nem titkos figyelünk. Így van márki, mondja. Tehát uh, valami nagyon visszhangzik, nem tudom kinek van bekapcsolva. Jó, fogy... Már nem. Most ah, mond. Jó. Tehát uh, igaz, hogy én már itt 12 éve nyugdíjban vagyok és nem foglalkozom informatikai audittal, de azért még vannak foszlányos emlékeim. Tehát az a mód, ahogy mi feltöltjük a műsort az Teljesen informatikai, biztonsági szempontból teljesen nem megfelelő. Tehát az, hogy tett, tulajdonképpen csak a jó Isten, vagy az úr Nisimha év, aki ugyanaz, a kegyéből nem hegkelte meg, meg valaki, és nem rakott föl valami olyasmit, amit nagyon nem szeretnénk hallani. Na most. Ezzel függ össze az is, hogy itt műsorok egymásra csúsztak, egymást kikönyökölték, stb. És én hát, tudom, hogy én most kibic vagyok, mert nem nekem kell megcsinálni és nem is tudnám megcsinálni, de kellene csinálni egy zárt, kontrollált műsorfeltöltő rendszer, amiben minden műsor meg lenne a maga jogosultsága. Például mondok egy, egy elvet, ami egy ilyen alapelv, amit angolul úgy mondanak, hogy non-repudiation, magyarul úgy lehet mondani, hogy letagadhatatlanság. Tehát ugye jelen pillanatban, nem tudok róla, nem tudom, Gyuri, ezt te jobban tudod, hogy például IP címet jegyzi a rendszer, hogy melyik IP címről töltötték fel a műsort. Hát ha ilyen, akkor az egy lehetőség egy nyomozásra, de ennél sokkal jobb lenne az, hogyha mindenkinek egy egyéni felhasználói kódja lenne, és ahhoz a felhasználóhoz lehetne társítani, hogy milyen időpontokra tölthet fel egyáltalán. Uh -huh. ugye ez egy nagyon, nagyon jó és áttekinthető a műsorrend, ugye a kéthetes ciklusok ez gyönyörűen áttekinthető. Ebben gyerekjáték lenne mindenkinek megadni, hogy attól függeni egy vagy két vagy három műsora van, hogy mikorra tölthet fel pont. És akkor ezek a műsorátcsúszások, ezek megszűnnének, meg egyáltalán szóval tulajdonképpen nekem, aki bankok, bankok meg biztosítók biztonsági rendszerével foglalkozott annak idején, mm. nekem ez hajba Bocsásatok, Bocsássatok, még nem voltam udvarjas, de szeretem az őszintes szót, mint ahogy ezt meg Jó van, köszönjük. Mondj. Nos, mit mondjunk erre? Én már beszélgettem a Magyival erről, mert nem először jött elő ez a téma. Igen, ezt tudjuk, így van. Nincs a, Én, megint, valaki... a Én tudok vállalni valamit, az, hogy ennek a rendszer vázlatát, vagy szóval a kontrollrendszernek a vázlatát leírom. De akkor valakinek ezt meg kell csinálni, nem tudom, az önkéntesek között nincs -e olyan, aki Linux-ba tud programozni, vagy valamilyen megfelelő nyelvbe, én már olyan régen csináltam ezt, amit én tudok, az teljesen elavult. Uh -huh. Már nem a, a programozási tudományom az nagyon-nagyon-nagyon régi. Azért a kontrollokból még emlékszem egy pár dologra amire más. Uh -huh. Tehát le, leírom ezt, hogy milyen követelmény, milyen állomány. Ami azt jelenti persze, hogy akkor kell legalább két adminisztrátor, aki ezt kezel és ezzel dolgozik, sajnos. Uh -huh. De ugye azért a felhasználók jogosultságának intézés azért nem egy határtalan nagyon munkás dolog. Hány ember van? 100 nincs, nincs, nincs annyi. Nincs. nincs annyi. Nincs annyi. Tehát ugye, és, akkor, és azért gondolom, gondolom, hogy évente két-háromszornál többször nem változik valakinek a profilja, vagy igen? Nem. nem. Hát, ez nem. hát szóval ez szépen, kell megcsinálni. Uh -huh. Aha. Jó. Jó, ez nekem tetszik. Mit szóltok hozzá, urak? Hm? Mit szóltok hozzá? De, de ha van, aki... Victoria, de... Igen, hogyha van, aki profi módon tud programozni egy ilyet, akkor jó lenne. Csak ugye kérdés, hogy, hogy önkéntes alapon ki az, aki ezt uh, vállalni tudja úgyhogy ezt bizony eltredesen karban kell tartani. Mert hát a civil rádiónak most gondolom kisebb gondja, és nagyobb annál anyagilag, hogy, hogy egy, ilyet, egy ilyen pozíciót tehát egy ilyen titúst, vagy egy ilyen embert alkalmazom. De az egyébként a legjobb. Értem Viktor, ez egy kardinális kérdés ettől még. Ákos. Uh -huh. Igen. Nem, hát van persze a hogy ebben vannak ilyen biztonsági részek erős, mert meg hát egy banknál hajmeresztő lenne, de így miatt a rádiónál nem gondoltunk arra, hogy ez különösebben... de nem <gül> egy neki én értem, most kicsit így. Most el, hogy egy ilyen Charlie Hebdo stílusú műsort valaki fölnyom. Egyszerűen egy hacker, egyszerűen egy, egy troll. Felnyom valami szörvűség. Hát igen, igen. Kevés érdeklődés fordult a mi műsoraink felé ezért, aztán kevés hacker érdeklődés ért hozzánk. De ha javul a színvonal a például műsorainknak, akkor hackerhetnek is bennünket. Az biztos, hogy nem tudom. Az IP cím azonosítható, Gyuri? Szerinted, amikor valaki föltoja? Hm? Hát persze utólag meg lehet nézni, de. És mit tudsz már belőle, milyen következtetés, hát, semmit? Nem sokat, de, de, de mert föltette a kérdést a Mátyát, csak azért kérdeztem ezt a... Uh -huh, igen. Mi ugye onnan tudjuk, hogyha vannak ilyen téves feltöltések, hogy pontosan a műsor tartalmából tudjuk. Tehát most ahogyan a Vera kiütötte a, az élő legendát, tudjuk, hogy a Vera föltötte fel azt a műsor tartalmában. Uh -huh. Ez egy, ez egy cseptében összelapátolt rendszer, uh, ami körülbelül hat évvel ezelőtt készült el, és tulajdonképpen azóta nem volt vele olyan problémánk, hogy valaki be akart volna törni. Uh -huh. Olyan probléma volt, de hát ez is évente egyszer, hogy egymásra töltenek az emberek. Uh -huh. uh, amivel nem akarom azt mondani, hogy hogy teljesen fölösleges lenne mást csinálni. Lenne értelme megcsinálni rendesen, de nem tudok rá erőt a e pillanatban. Oké. Mm -hmm. Oké. Okay. Okay. Figyelek, Péter! Ha csak annyi történne, hogy egy jelszóval kell bevékni, már ez is nagy dolog volna. Kérem, ne vegyétek a godalmaskodásnak, de én eddig korábban nem is gondoltam, ha többre akarná valaki tenni a című rádiót, egy mozdulakába kerülne. Mert egy minden jelszó és minden belépési korlátozás nélküli tárt kapu van arra, hogy akármi föltölthető. Igen. Ez mint az időnkénti félreértések. Az is kínos, mert én föl tudok tölteni, de hogy százból egyszer sem uncsam el, az lehetetlen. Volt már, hogy Ákost felhívtam, hogy jaj, mellé nyúltam és egy szíves helyre. Uh -huh. Szerencsére nagyon időben szóltam, de ez megtörténik statisztikai Japon egész biztos. Mátyás? De Bocsánat? támadási felület. Már, már... szóltok a hogy én megpróbálok egy kicsit bányászni, hogyha Gyuri, meg csak egy e-mailben velem, hogy mi a mi a keretszoftver, azon kívül, hogy Linux, vagy szóval, hogy egyáltalán mi van, vagy, vagy valami információt adsz, én megpróbálok körülnézni, én szinte lehetetlennek tartom, hogy ne legyen egy programcsomag, amit, amit esetleg meg lehet szerezni, aztán meglátjuk mennyiért, mert itt annyian gyártanak mindenféle kis apró appokat, amikkel ügyes dolgokat lehet csinálni, hát lehet, hogy van a, a ezen a nagy bolygón valahol egy megfelelő Oké, okay, köszönöm itt a Robi, aki nem hallottunk ma még, mondja mondjad Robi. Két dolog jutott eszembe. Az indegetést fel az, az volt, hogy a fiam közben itt úgy érezted, hogy most jött el a pillanat. De a másik, a lényeges, hogy ha végképp nincsenki, aki ennek valami fajta minimális biztonsági lehetőséget árak, én Gyurinak mondanám, hogy megelőlegeznék a barátommal egy beszélgetést. Erről viszont ugye a főállásában a mai napig abból él, hogy bankoknak a biztonságát, fejlesztési igazgatja. Tehát, hát, hogy a technikával, tehát az, abból én megpróbálok mesni őt, hogy esetleg ebbe hajlandó-e ránézni. Erre a programra és oda valamit kitalálni, ami egy ilyen elsődleges védelmet ad esetleg. Köszönöm szépen. Gerő Péter. Csak röviden, uh, egy kicsit ellensúlyozva, amit az előbb mondtam, nagyon jól érzem magam köztetek. Uh -huh. Ebben a naív, kedves világban, ahol bárki azt tölt fel, amit akar, akkor bemondásra lehet fölvenni a portán a stúdió kulcsát, de ez életesélyes. <gül> Jó. Hát köszönöm, nem köszönöm, tudom, ezt is Köszönöm szépen, Péter. És itt a Pikrobi, itt az egyik praktikus megoldás, Mirő a Mátya másik praktikus megoldási javaslat. Van kettő javaslatunk ebben az egész történetben, egymást erősíthetik is. Tulajdonképpen itt tartunk ebben a pillanatban. És az, hogy változtatni lehet, kellene... Bátának, bátának. Igen? Akkor Gyuri, ha mondjon annyit, hogy akkor első körben legyen a Maty, hogy, hogy elküldöd neki, és akkor ő kitalálja ezt, mert akkor egyenlőre én sőnben de hogyha ez a történet ott elakadt, akkor én nagyon szívesen, hát igazából nem ígérhetek semmit, én azt ígérhetem, hogy van egy, ugye, egy olyan barátunk, aki időnként segít nekem technikai dolgokba és imádja a rádiózást és jó szakember viszonylag azt gondolom tehát, ha kell akkor én, én beszélek az Ádámmal, és akkor utána a Gyuli beszélje meg a technikai részleteket az Ádámmal De miért ne Ügyek le én az Ádámmal először. Uh -huh. Vagy hármas vagy mindig van. Uh -huh. Ismered? Ismered egyébként a katonámat, ő az, aki a fúziórádiumnak volt a vezetője. Nem, nem de biztos, hogy egy nyelvet fogunk beszélni. Uh -huh. Uh -huh. I, na, tehát én, én először én mindenképpen beszélek vele, hogy a jó indulata szokásos legyen, és aztán onnantól kezdve. Én átadom, azért mondom, mert a Gyurit ő ismerve, vagy Gyurival dolgoztak már együtt, nagyon kedveli a Gyurit, és tehát, hogy, hogy első körben innen indítsuk, aztán persze a tekstingben érezte már, ha Gyuri azt mondja, hogy átrakja ráda a kezébe, vagy álljátok ki elébe, én mondom, hogy kiszállok kiszállott. Gyuri? Annyit Gyuri! Én, nekem, nekem az egy megnyugtató menetrend, hogyha a Matyi vállalja, hogy egy uh, rendszertervszerűséget összeállít, uh, nincs semmi titok a háttérben, tehát ez egy, ez egy uh, sima, egyszerű, PHP nyelven íródott uh, web script ami ott fut. Aha. Uh, ugyanilyen módon lehet természetesen itt... Uh, uh, olyan eljárást is csinálni, ahol jelszavas beléptetés van, semmi különös ö, ö, ö, nem kell hozzá. Hogyha Maki ennek a keretét megcsinálja, akkor szerintem a katona Ádámék ö, ezt ö, két nap alatt összekalapálják. Ez igen. Jó, igazából én, én megkérem az Ádámot, hogy akkor ebben de akkor első körben a feladat én nem értem technikailag, első körben a feladat az, hogy a Matyi valamit összetesz így van. Van. le tudunk kapni jó esetben az Ádámnak is így van, így van. és akkor ez egy jó. konkrétum neki is, tehát nem csak általában konkrétum, így van, mondjad Mátyás úgy is akurinak kell majd elmondani a részleteket, vagy a Mátyásnak hagyjuk akkor a Mátyás az egy, egy, egy, egy övön kérdés van egyáltalán bármi dokumentáció ennek a mostani rendszernek? Nincsen. Nincsen. Akkor mindenképpen egy hoztasabb telefonbeszélgetésre szükség lenne, hogy egyáltalán tudjam, hogy van egy elképzelésem, ugye, hogy hogyan, hogyan működhet. Na, de így kezdődik a demonizálás, meg a, tudom én, hogy kitaláljuk, hogy a másik az milyen. Uh -huh. Tehát, uh -huh. én arra után megkérdezzük, uh -huh. hogy engedjeződünk róla. Ez nagyon sok társadalmi kérdésben is így szokott működni, és az eredmény az nem kívánatos. Tehát akkor én lehet, hogy akkor én először kifogadnálak, hogy ez hogy működik, mert ennek ugyanúgy kell működni ezután is, csak egy védelem alatt. Uh -huh. Világos? Jó. Jó. Akkor eze, ezzel rendben vagyunk? Lezártuk? Pont van a végén. Köszönöm szépen. Van-e még olyan dolog, amiről beszélnünk kéne? Ha nincs. Akkor még egyszer nektek is köszönöm a beszélgetést. Jövő héten hétfőn találkozunk. Még a... annyi. Kicsoda, mondja Viktor. Viktor. Igen. Még annyi, hogy ugye e, akkor a Mindenki Joga című műsor készítőivel, e, Ákos, akkor te tudnál konzultálni, mert én most nem látok még választ tőlük a listán. E, és ugye ez már a többedik alkalom volt, amikor így véletlenül szombat 16 órára tették vasárnap 16 helyett a műsorukat. És nem tudom, hogy ők fent vannak-e a listán, én nem is ismerem őket, hogy ők kik. És hogy, hogy hát akkor legközelebb figyeljenek erre oda, hogy akkor vasárnap 16-ra tegyék. Persze, mindenki. A is köszönöm. Szépen. Jó, akkor itt is pont van. Ha nincs, pont ha nincs más, akkor mindenkinek további szép estét kívánok. Találkozunk hétfőn, illetve két hét múlva online. Mind a kettőre szeretettel látok és hallok mindenkit és köszönöm szépen, ma is konstruktívak voltunk, és mindenkinek a közreműködését külön is köszönöm, és szép estét még egyszer. szavaztok szia! Szép estét, sziasztok mindenkinek, szia. jó